Prvej líni, prvej líni. Príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, Vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii od mikrofónu a z tejto chvíli víta a takisto aj spoza techniky Boris Koroni. A dovolte mi na úvod tej dnešnej relácie pár čísiel sírskej občianskej vojne od jej vypuknutia v marci 2011 pravdepodobne zahynulo viac ako 320 tisíc ľudí. Toto číslo priniesla konkrétne agentúra DPA s odvolaním sa na Sírske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Londýne. Toto centrum uviedlo, že doposiaľ sa mu podarilo zdokumentovať smrť 230 tisíc vyše 600. 18, teda presne 618 ľudí, vrátane 69 494 civilistov, z ktorých bolo 7 000 zabitých detí. Ozbrojený konflikt v Sýrii si vyžiadal aj životy 49 106 vládnych vojakov a 32 523 mŕtvych z radov príslušníkov ozbrojených milícií verných prezidentovi Bašarovi Asadovi. Za Asadovú vládu položilo svoje životy aj 3831 zahraničných bojovníkov. Na druhej strane zahynulo vo viac ako 4 roky trvajúcom konflikte 41 116 sírskych povstalcov a takisto aj vojenských zbehov ako aj 31 247 zahraničných džihadistov. Z odhadov vyplýva, že v sírskej občianskej vojne zahynulo aj ďalších približne 90 tisíc ľudí, avšak ich smrť sa spomínanej organizácii nepodarilo zdokumentovať, pretože všetky strany konfliktu sa snažia minimalizovať vlastné straty. Do bilancie obeti centrum nezarátalo ani približne 20 tisíc ľudí, ktorí sú nezvestní potom, ako boli zadržaní bezpečnostnými zložkami vládneho režimu a zároveň. Čísla nezahrňajú ani tisíce ľudí, ktorí skončili v zajati niektorej zbojujúcich strán. Už len dodám záver spomínanej správy. Konštatuje, že sírska občianská vojna sa začala 15. marca roku 2011 celoštátnymi pokojnými protestami proti vláde prezidenta Asada. Odvtedy v nej zahynuli 10 tisíce ľudí a ďalších 12 miliónov obyvateľov Sýrie. Potrebuje humanitárnu pomoc. Týmto konštatovaním sa končí spomínaná správa, ktorú som vytiahol z portálu Teraz.sk. No a teraz k tým číslam, že predpokladám, že takto nejako túto správu prevzali mnohé médiá. či už po svete, ale aj na Slovensku. Tak keď ostaneme na Slovensku, tak povedzme, že naše média takto zhruba nejako s týmito číslami prevzali túto správu v týchto dňoch. No a ľudia na Slovensku si pozreli večerné správy, dozvedeli sa informácie o nejakých číslach a život ide ďalej, lebo však čo? Aj tak s tým nemôže nikto nič urobiť. Tak aspoň, že vieme teda, koľko ľudí tam zomrelo. Je to hrozné, všetci skonštatujeme, ale nakoniec to pustíme z hlavy lebo, Veď už idú predsa ďalšie správy, v ktorých hlásia ďalších mŕtvych, teda ďalšie čísla. No lenže s tými číslami, vážení poslucháči, ono vám je to tak, že, že čísla ostávajú číslami len dovtedy, keď sú od nás dostatočne vzdialené. Keď sú anonimné, keď o ľuďoch, ktorí ich tvoria, nič nevieme, keď sú bezpocitové a nemočné, vtedy vám tu nevadí, vtedy si tieto čísla tak, ako si vieme vypočuť. Lenže ako náhle sa obete, ktoré tieto čísla tvoria, posunú ako si bližšie ku nám, k našim hraniciám a my pochopíme, že sa celkom ľahko môže stať to, že tie čísla raz budeme tvoriť my sami, no vtedy neraz dokážeme precitnúť. Vtedy už nejde o čísla, ale zrazu sa za nimi vieme vidieť aj reálnych ľudí a reálne utrpenie týchto ľudí. Až tam niekde nastúpi reálny pocit spolu s obavou o vlastný život. Presne do tohto súdka precitnutia zapadá aj udalosť posledných dní, iste mnohí ste to zachytili, že najnovšie varovanie vydala organizácia Islamský štát, ktorá, ako veľmi dobre viete, bojuje práve už v spomínanej Sýrii, no a intenzívne sa teda podieľa na číslach, ktoré som vám už čítal. Tak práve táto organizácia, ktorá zaznamenala obrovské zisky územné v tak v ako aj v Syrii, sa postupne posúva stále bližšie a bližšie a niekde ďalej a bližšie k nám. No a to až tak veľmi, že sa nás to pomaličky začína týkať. V najnovšom videu islamského štátu sa totiž objavujú bojovníci z Bosny a Kosova, čo už od Slovenska vôbec nie je ďaleko, ktorí vyzývajú k boju a varujú pred svojim príchodom a rozputaním Svetej vojny na Balkáne. Muslimských veriacich v týchto krajinách zároveň vyzývajú k činom v ich domovinách. Doslova, doslova hovoria vo videu toto. Ak môžete, tak uložte výbušninu pod ich auta do ich domov všade na vôkol. Ak môžete, tak zoberte jed a dajte im ho do a pitia. Zabite ich. Zabite ich kdekoľvek ste. V Bosne, Srbsku, Sanžaku. Vy to dokážete. Medeň Božom prichádzajú na vás neveriacich čierne dni. Budete sa báť chodiť po uliciach Budete sa báť robiť vo vašich kanceláriach. Budeme vás desiť a terorizovať dokonca vo vašich snoch. S Božím zvolením prídeme z armádou, ktorej muži viac milujú smrť na ceste Božej, než vy, vaše životy. Všetko toto sa stane veľmi skoro. Toto sú vážení poslucháči doslovné citácie zo spomínaného videa. No a šubho, zrazu sa nás vzdielený problém začína dotýkať. Pretože tí istí ľudia, ktorí momentálne vraždili v Sýrii, sa rozhodli, že budú vraždiť už aj niekde na Balkáne. S dovedkom, že samozrejme oni veria v to, že raz zaberú celú Európu, teda aj Slovensko. Navyše tu máme ďalší problém. Utečencov z krajín, ktoré sme my, to si treba priznať. na míž západ sa mi rozvrátili. A tí ľudia sem teraz celkom logicky, lebo sa boja o svoj život, utekajú. No lenže bojíme sa aj my prirodzenia o naše životy, no tak ich tu proste nechceme. No, Lenže teraz kľúčová otázka znie, že počkajte, že teraz tu už máme nejaké prejavy, príznaky niečoho zlého, ale treba sa pýtať, že kde sa toto vlastne všetko, toto nenormálne začalo, kedy toto celé vypuklo, ako k tomu to celému došlo, aký podiel na tomto všetko máme my sami, teda ľudia západu, prečo sa vlastne bojuje v Sýrii, prečo ani také obrovské počty mŕtvych nedokážu presvedčiť svet, aby ukončil toto krviprelievanie v spomínanej blízkovýchodnej krajine. No a potom je to aj legitímna otázka, odkiaľ sa vlastne vzala taká organizácia Islamský štát, ktorá akoby vyrástla práve na pozadí občianskej vojny v Sýrii. Je to len náhoda, alebo je to skôr dopredu na plánovaný zámer? Tak toto budú niektoré z otázok, na ktoré budem dnes hľadať odpovede s človekom, ktorý je u nás v Rádiu Slobodný vysielač poprvýkrát, ale ja sa musím priznať, že o to som radšej, že prvýkrát môžem privítať tohto pána priamo u nás v štúdiu Rádia Slobodný vysielač, a konkrétne v rádiu e, v relácii v prvej línii. Tým pánom je Džalal Suwejman, analytik, orientalista arabského pôvodu a hlavné je to prednešok, dnešok, že je to rodák zo Sýrie. Príjemný dobrý deň vám prajem. Pekný večer vám prajem. Tak, pekný večer, samozrejme spolu s mojím hostom vám praje od mikrofónu a spoza techniky je Boris korony. Platí to, čo vždy v týchto reláciách, vážení poslucháči, že ak budete mať nejakú otázku a budete sa chcieť môjho dnešného hostia k téme, ktorú budeme rozoberať niečo opýtať, stačí, ak nám zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Prípadne nám môžete napísať mail na studio zavinač slobodnyvysielac.sk, takisto je vám k dispozícii aj Facebook a naša internetová stránka. Tak ideme do debaty, máme dve hodiny na to, zahráme si aj nejaké pesničky sírske, tak aby sme toho stihli čo najviac, poďme hneď na to. Pán Žalalo, uh, tak to pán, pán Sulaj mám prepačte, že uh, je, vy ste ešte u nás nikdy neboli, ste tu poprvýkrát. Nemáte tak trošku obavu, že vaša povesť utrpí uh, vašou prítomnosťou v tomto hrozu strašnom rádiu? Viete napadla ma Má táto otázka? O slobodnom vysielači sa rozpráva všeličo, ale nie len o slobodnom vysielači. Ako náhle odmietate diktátu trhu, jednoducho útok na vás je veľmi silný. Mm -hmm. Ja uvediem, chcem byť konfrontačný, ak Amaričan si zdvihne svoju vlajku aj v čase miery. V zahrade hovoria onom, že je patriot. Ale ako náhle Slovak si zdvihne, čo i len 5 cm nad hlavou, okamžite je obvinený z toho, že je nacionalista a nebudaj bože ešte neofašista. Takže som rád, že som tu a ja som nesmierne vdáčný za toto pozvanie, pretože je veľmi ťažké dostať do tých hlavných prúdov, aby sme trošku rozprávali mimo bulvaru o tom, čo sa dieje na územie Sirskej arabskej republiky. Je, Ďakujem za toto pozvanie. Je to problém dostať do médií? Takéto informácie, čo tu dnes chcete prezentovať? Ak trošku sleduje náš divák, hlavné média zistí, že všetky informácie, ktoré sa tam znejú, prichádzajú z určitého centra. A ten centur, centrum rozhodne nie je pro prosirský, ani nemusí byť, ale tie informácie z druhej ruky, jednoznačné. Mm -hmm. Dobre, ale začneme trošku z, z inokadia, lebo mňa osobne tiež to tak zaujíma, a predpokladám, že aj poslucháčov to bude zaujímať, keď ste hovorili o ten príklad o slovenskej vlajke a tak, tak jak to, že vy, rodený Sýrčan, ste skončili na Slovensku? Že? Prečo práve Slovensko? Tak a tu je, tak, um, spomeniem tú príhodu, kedy prvýkrát som sa stretol uh, s názvom Slovenska v rámci Československa, keď mm -hmm. som chodil do gymnázia, v, mesto, v meste Homs, od ja pochádzam, sa nachádza kultúrne centrum, kde bežal Československý týždeň kultúry, a? kde som sledoval celý týžden rôzne filmy z Československa a kde za každým, za každým premietaným prebehla určitá diskuzia. Takže v Syrii niekedy v 80. rokoch je to bolo normálne, aby sme videli zahraničné filmy, ako rozmýšľajú iné národy a, a podobné. Tak po skončení maturity mal som tú možnosť, ponúkla mi Československá vláda možnosť študovať na územie Československa Uh, potom som študoval v Košiciach a v Bratislavie, tak som skončil tu uh, na Slovensku. Čiže to už bolo v 80 rokoch, ste odišli uh, na Slovensko. Tak uh, niekedy? V 85 prvýkrát som dorazil do Československa. Takže to už vyše 20 rokov ste, to už, to poviem, už 30, 30 rokov. 30 rokov to už bude, no. Tak to už dosť dlho. A ne, a už by ste sa aj vrátili naspäť, už máme to dobre na Slovensku, už to uh, to teda je... tak Rozumiem, že teraz asi by ste sa nevracali, keď je tam tak, ako tam je v tejto vašej krajine, ale... Už asi ste taký, Slovák, hej, sa cítite? Čiže, Viete, to viac ako 60% môjho života, akrát tam, odkedy som sa narodil, som na územie Slovenskej republiky. Mám aktivitu, tu, tu mám deti, mám tu môj život, takže mm -hmm. cítim byť pravoplatným a právým občanom Slovenskej republiky. A my sme radi, že vás tu samozrejme máme. Ďakujem. A... Tak dobre, a toto ma z vás zaujíma teraz táto vec, čo ste spomínali, že vy ste vtedy v tých 80. -tých rokoch videli niečo v Kíne a ste takú vec povedali, že vtedy sme mohli aj takéto filmy pozerať. A toto mi povedzte. Lebo my sme už mali rôznych analytikov a, a hen takých politológov a kaďakých ľudí tu, ktorí sa vyjadrovali aj ku konfliktu v Sýrii, ale nikto z nich nebol rodený Sýrčan. Nik, nikto z nich v tejto krajine reálne sa nenarodil, nežil tam. Vy máte tú, tú, tú skúsenosť, ktorá je pre nich akoby nemožná. Čiže vy ste sa priamo v Sýrii pri meste Homs narodili. Ja neviem, teraz Homs je už v rukách islamistov, či ešte... Nie, je to, je to v rámci podpôsobiskom armády Srdskej Republiky. Vy ste sa narodili v dedinke nedaleko Homsu, tak poďme trošku, trošku pospomínať naozaj na tie doby tej Sýrie, v ktorej vy ste strávili detstvo. Ako to v tej krajine v tej dobe vyzeralo? Viete, ja som sa narodil na okraj sírskej pušty. To znamená, od civilizácie je to vzdialené dosť Vela, ale teraz slovenský posluchač bude sa diviť, že i v tej malej obci, ktorá na okraj Sírskej pušty, je kanalizácia. Keby ste dnes išli 20 kilometrov od Berlína, už nenájdete kanalizáciu v jednotlivých obciach. Mm -hmm. e, to je len tak námatkovo. Musím povedať, že Sýria bola kolóniou, francúzskou kolóniou do roku 1946, v roku 1946 získala svoju e, nezávislosť. Vtedy vtedajší Sovetský zväz prvýkrát použil právo VETA, e, keď Francúzi chceli predlžiť svoj mandát v Sýrii. Získala Syria svoju nezávislosť, ale nebola, e, netešila sa určitej stability. Do roku, do roku 1963 e, hmm. ani nedokážem dnes vám menovať, koľko prezidentov Tejto krajiny pôsobilo v priebehu 13-14 rokov, pretože sú také prezidenty, ktorí pôsobili 3 dni, vojenské prevraty a podobné. Od 1963. roku jednoducho Syria tešila určitú stabilitu, vtedy prišlo k moci strana BAS, tu je tak národno orientovaná, národno sociálne orientovaná strana na čele republiky ujal moc prezident Hafiz Asad roku 7071. To bol otec terajšieho prezidenta? Otec terajšieho prezidenta. Terajší prezident ujal svoju, svoju prvé, svoje prvé funkčné obdobie roku 2001 po smrti svojho otca. Mimochodom nikdy nenašla žiadna zmienka o tom, že by otec avizoval príchod svojho syna. Uh -huh. To bol kompromis e, stará garda vtedy, aby došiel syn prezidenta a prišiel s určitým programom, ktorý veľmi ambiciozný bol. Len samozrejme e, treba si vnímať, oh, že na Blízkom východe turbulencie sú vždy. V roku 2003 vstupovali e, Američania do Iraku, okupovali Irak. Syria, Syria vtedy privítala okolo 2 miliónov utečencov z Iraku. Uh -huh. V roku 2006 agresia Izraelska na Libanon. Sýria vtedy privítala vyše milióna utečencov z, z Libanonu. Historicky na území Sýrii je viac ako 700 tisíc palestinčanov utečencov. Zkrátka, tie udalosti zabranili určité aktivity, ktoré avizoval program, ktorý avizoval mm -hmm. prezident Azad, ale rozvoj, hej, kránine, tak, mm -hmm. Lenže treba povedať, že v 80. rokoch Sýria zažila ohromné, ohromné napredovanie. Táto krajina bola jedinou krajinou na Blízkom východe, ktorá tešila potravinovú a energetickú sebastačnosť. Uvediem napríklad, na Blízkom východe je hlavná komodita je pšenica, lebo z toho je chleba. Sýria je jedinou krajinou, ktorá dokázala aj predávať pšenice Čiže okolo vývoz, tým štátom. Jednoznačné. Mm -hmm. V Syrii neexistuje štatut hladného človeka, ako je to v ostatných krajinách. No ale hlavne treba, dneska, dneska situácia je úplne iná. A treba... hovoríte, ako to bolo v čase, keď ako, ste vyhejali. Presne tak. Treba povedať, že e, e, Syria bolo známo to, že jedinou sekulárnou krajinou, jediný sekulárny štát v oblasti. Mimochodom, všetky ústavy všetkých arabských krajín Hovoria, že náboženstvo štátu je islám. Sýria nie. Sýria v ústave je napísané, že náboženstvo prezidenta republiky je islám. V tej dobe, keď ste tam v v tej, v tej dobe. Mimochodom, v Sýrii parlament pôsobí od roku 1908. Krajiny, ktoré dnes chcú prinašať demokraciu do Sýrii do dnešného dňa, ani ústavu nemajú a dokonca ich ženy ani jazdiť na motorové vozidla nemôže, nemôžu, a mám na mysli Sáudskú Arabiu. Aj som si myslel. A poslúchač Janov z popradu vám toto píše, že, že na to sa presne pýta, čo ste teraz hovorili, že ako to bolo v časoch vašej mladosti s náboženskou slobodou. 5. roku 2001 prišiel Jan Pavol II. na návštevu do Damašku. Prvýkrát v histórii, kedy pápež, rímsky biskup, vstúpil do mešity, to bolo v Damašku. Tumos má svoju, svoj význam. E, e, náboženská našanlivosť v Syrii bola príkladom pre ostatných štátov sveta. Ja uvediem príklad. Ja ako chlapec som chodil do školy, máme povinné náboženstvo od prvé triedy až do maturity. Jednoducho, hned triedny sa pozrie, aký je počet moslimov a kresťanov. Ak sme v kresťanskej štvrty, okamžite e, väčšina sú kresťania, to znamená moslimovia odídu, <coughs> keď je hodina náboženstva do inej miestnosti a zostávajú kresťania. A naopak, ja som bol v moslimskej škole, ako v, mosli, v škole, ktorá je v moslimskej štvrti. Uh -huh. Bolo nás spomené. My sme išli, študovali si svoje náboženstvo kresťanské a moslimovia tam jednoducho študovali si svoje. Takže bol som s jednou delegáciou zo Slovenska. Vtedy, keď zomrel Jan Pavel II, vstupovali sme do Veľkej Mešity na brane bol veľký blagát, na ktorom napísaný, že v kostole e, svetého e, Gregora bude e, omša, Sveta Omša a podobné. Keď sme vstúpili dovnútra, medzi ktorými e, tými hostami Slovakmi bol e, jeden k nás, ktorý mi povedal, že toto nevytrvá ani 20, 20 minút, na chval na druhý deň som išiel okolo a naozaj ten letak je na... Mešíte, na Veľkej mešite. Skratka, tá znašalivosť mm. náboženská bola e, už, užasná. Vy ste teda, ja som myslel, že vy ste mocný, takže vy ste kresťan? E, ja som kresťan ortodoxného e, vyznania. Mm -hmm. A nikdy ste s tým nemali nejaký problém, že by vás... Že by ste cítili nejaký druh diskriminácie počas vašej mladosti, tam neboli nejaké... E, viete, treba to porovnávať naozaj s ostatnými arabskými krajinami v občianskom preukáze v Syrii nikdy nie je napísaný či ste kresťan alebo muslim. Uh -huh. Dokonca keď vypýtate rodný list, je tam kolónka o náboženstve, ktorá sa plní iba vtedy, keď idete uzavrieť manželstvo. Ale ako náhle to potrebujete za účelom, za účelom e, hľadania práce a podobne je zakazané napísať, aké náboženstvo vy máte. A keďže arabské mena sú rovnaké moje meno napríklad ďalal, tu môže byť aj muslim, aj kresťan. Mm -hmm. Nikto nemôže vedieť, či som muslim alebo kresťan. V tomto smere Síria naozaj bola príkladou. Mm -hmm. uh, no ale to te -te teraz ta taký rozpor, že, ta počkajte takto, že ak som to dobre pochopil, takže vy hovoríte, že v časoch vašej mladosti, v časoch teda, keď vy ste tam ešte žili, pôsobili, tak, tak Sýria bola rozvíjajúca sa sekulárna krajina, kde ste vy necítili absolútne žiaden druh diskriminácie alebo niečoho podobného. Ani nejaká chudoba tam neprevládala extrémna. E, takto? Jednoznačne. Dobre, ale teraz to je, to je rozpor, lebo my tu počúvame na Slovensku, že, že v Sýrii vládne autoritársky veľmi zlý, nebezpečný totalitárske, nemá ďalšie prívlastky, režim Bašara Asada, ktorý, a, ktorý tých ľudí drží veľmi, veľmi nakrátko a tí ľudia tam boli extrémne nespokojní. To sa pomaličky samozrejme dostávame k, k tej občianskej vojne, ale ešte, ešte nechcem, aby ste o nej hovorili, len, len chcem, aby ste mi toto vysvetlili, že to je taký rozpor, čo vy hovoríte. Vytvrdíte, že nám sa tam žilo dobré, všetko prekvitalo, všetko fungovalo, ale my tu počúvame, že nie, nie, nie že že pozor, tí ľudia tam boli strašne nešťastní, lebo tam vládne jeden veľký despota. Tak mi to prosím vás vysvetlíte, to je pravda. Ako náhle odlahnete a snažíte sa zokrašli totalite trhu, ste veľkým demokratom. Ale ak tej totalite trošku oponujete, prípadne sa dostanete do určitého sporu s medzinárodným kapitálom, okamžite sa ocitnite na zoznáme Iráno diktátorov a nepohodlných ľudí. Podľa tejto perverznej logiky sa ocitol sírsky prezident Bashar al-Assad spolu s Čavezom, s Lukášenkom a iných na zozname diktátorov a tyranov a podobne. A takou perverznou logikou sa ocitol saúdsky monarcha na strane demokratov a s ostatnými krvalačnými vodcami nielen v arabskom svete. Toto je vodítko, podľa čoho e, prislúži, e, zaslúži ten alebo onen prezident nejakú nálepku. Dobre, ale tak čím by si vyslúžil Bašara Lasad takých hnev západu, keď hovoríte, že keď rozhneváte si ten západ, tak vám prísne takáto nálepka. Tak čo také urobil, e, že by ho jednoducho takýmto spôsobom potom potrestali? E, poslucháčo e, vášho rozhlasu zaslúžia hlbšiu analýzu k tomu, čo sa no. die v Blízkom východe všeobecné. Viete, po e, veľkom kolapse v socialistických krajinách a posledných dvoch dekád na územie, e, na Blízkom východe vznikli tri projekty. Prvý projekt, ktorý sa dá nazvať koloniálny, uh -huh. vedený Spojenými štátmi americkými, ktorí sa rozhodli rozdrobiť, alebo rozložiť tie jednotlivé štáty podľa nových kritérií. Lebo staré kritérie z roku 1916 na základe Sejkysbíkovej dohody rozdelili oblast, tak ako je to rozdelené dnes, na základe určitých kľúčov. Hlavné kľúče vtedy boli otázka zásoby ropy a príprava na vytvorenie Izraelského štátu. Mhm. Druhý tábor, ktorý vznikol, alebo druhý projekt, alebo druhá vízia, je to vízia odporu. Práve hnutie odporu viedla Sýria Spolu s ňou boli niektoré palestinské. Libanonské národno-oslobozovacie síly. To znamená, syrsky prezident, či otec, alebo syn sa snažili robiť takú politiku, ktorá by bola vlastenecká, proarábská. A to hnevalo sa západu. Treba povedať, tá tretia vízia, a tá je najnebezpečnejšia, ktorá vznikla neskôr a týka sa aj Slovenskej republiky, táto vízia má náboženský charakter. Vedená Sáudskou Arabiou, veľmi dobre podporovaná a silne podporovaná Tureckom, ktorý má určité ambície v tomto smere. A tieto tri vízie navzájom oponujú. Samozrejme, medzi nimi nie je nejaký čínsky múr. Záujmy jednotlivých aktérov niekedy sa stretávajú. Dnes sa stretávajú záujmy aktérov prvého, koloniálneho, so záujmami náboženskej vízii. Preto to rozdelenie tohoto sveta dnes blízky východ má dve kľúče a tu je etnický, náboženský a zásoby plynu a trias plynovodov. Uh -huh. Círia je krajina, ktorá leží a veľmi dôležitá na tých úzlo týchto trias a každý má záujem podmaný túto krajinu. Ale počkajte, že, že, že... Takže Bašar a Lasad a jeho otec si znepriatelili západ tým, že chceli nejak pronárodne smerovať Sýriu? Že toto bol ten hlavný kľúčový problém? Samozrejme. A Sýria je krajinou, kde je ekonomika je riadená. To riadená. Za posledných Aha, 20 rokov no. nedošlo ku žiadnej privatizácii štátneho mhm. majetku. Mhm. Preto... Na začiatku a média do dnešného dna hovoria o slobode v Sýrii, ale v Egypte hovorili o šírenie demokracie. No ja vám poviem prečo. Pretože v Egypte ište aj suejský priplav je v súkromných rukách. Nemá zmysel hovoriť o slobode. V Syrii má zmysel hovoriť o slobode, pretože štátne podniky a tie hlavné strategické sú v rukách štátu. Ešte stále? Samozrejme. A Asad odmieta túto neoliberálnu politiku a odmietol ju i napriek K tomu sa snážil e, terajší prezident Turecka e, návodiť atmosféru, že je to potrebné, Západ to chce. Keď začali spolupracovať so sírskym prezidentom, mimochodom bol aj tu na Slovensku, bol vítaný ešte aj e, v, v Rákusku, vo Francúzsku. Očakávalo sa od neho, že pôjde smerom ku privatizácii. Preto bol neobľúbený, lebo to nechcel. Nechcel to ani Kaddafi, nebohy. Preto bol zlikvidovaný. Zkrátka, toto to sú, to sú kritéria, podľa ktorých ten alebo onen prezident je diktátor a tíran alebo nie je. Mhm. Čiže, čiže vy vravíte, že jednak to, že chcel krajinu smerovať tak pronárodnejšie a jednak, že odmietal privatizáciu, toto boli kľúčové veci, ktoré roznevali Západ a preto je tam teraz ten problém, ktorý tam je. Ale respektíve preto mal Západ problém s Bašarom a Tu sú hlavné dôvody, prečo Západ uh -huh. potrebuje jednoducho zosady tohoto prezidenta. Ak vám dáme túto nálepku, to znamená, musíte ísť dole. A v Sýrii je tento režim, ktorý tá, tam vládne, odmietol, sa podrobiť a chcel bojovať. Brániť sa. A bráni už 4,5 roka, je to zázrak, že prežil. Uh, dobre, a strana bás z ktorej vyšiel aj Bašara Lasat, tá má vždy taký prívlastok, že, že to, to bola taká, že štáto strana, tak ako kedysi na Československu, že komunistická strana a nič iné nesmelo byť, tak ako je to s týmto, že, že to ste pocitovali ako problém? že Lebo treba objektívne zhodnotiť situáciu, že napríklad tak dobre, fajn, že sú v podniky v štátnych rukách, ale zase na druhej strane, viete, že to bolo aj za socializmu tak, že všetko v štátnych rukách, ale potom prišlo na voľby a len komunistická strana nič iné. Tak, toto sa hovorí, že aj o Syrii, že tiež tam takto vládla tá strana bás, že straná strana a bodka nikto iný nesmel, Ako je to tam teraz? Áno. V 70. rokoch sa stretli národnú vlastenecké síly a založili niečo, čo nazvali Národný front. Myslím si, že boli veľmi inšpirovaní vývojom v Československa. Ale tento front jednoducho vládol ale v sírskej ústave bolo napísané, že vedúca úloha strany je strana BAS. Uh -huh. Toto fungovalo do roku 2011. Keď začala sírska kríza, sírsky prezident prišiel s určitými reformami, kde zo, z ústavy vynial túto výsadu a vydal určité zákony, parlament sírsky, určité zákony, ktorú sú vo vzore západnej demokracii. Napríklad pôsobenie jednotlivých politických strán už sú, e, sú povolené na základe určitých kritériá. Zákon, volebný zákon existuje a existujú desiatky strán. Niektoré z nich sú vo vláde a niektorí z nich nie sú vo vláde. Čiže sa už povolil ten systém? Ešte e, z roku 2011 zmenila sa ústava. Ako taká bola novela ústavy. E, asi šest najdôležitejších zákonov týkali sa e, otázky e, voľby. Dokonca prezidentské voľby, ktoré prebehli pred rokom, prebehli na základe nového zákona. S tým, že nemôže kandidovať len jeden kandidát. Uh -huh. A nie len táto strana, strana Barsk, ktorá dovtedy mala určitú, by som povedal, Určité, určité postavenie ústavy, nemohla len ona dať svojho kandidáta. Kandidovali aj iní. Komunisti tam kandidovali, socialisti, mm -hmm. narodniari. Skratka, ale prezident je skutočne obľúbený, Keby nebolo obľúbený, Bertémy by nedokázal prežiť. Vy osobne ste ho priaznývcom? Viete, ja som bol jeho kritikom dlhodobo, ale s ním som sa stretol asi 4 alebo 5 rázy. Ide o vysoko inteligentný človek, ktorý veľmi dobre vnímavý, a nemyslím si, že v arabskom svete je takýto človek, ktorý dokáže hodnotiť veci ako on. Ja som stretol z mnohých e, prezidentov zo Syrii. E, Naozaj je to človek, ktorý e, dokáže získať, získať e, svojich občanov mm. na svoju stranu. Uh, treba povedať, o ja sa Asadovižon je vyštudovaný lekár, myslím očný lekárne. A jak to bolo s prezidentmi, že pred ním prezidenti mohli byť aj takto, že nejakí obč občania bežní, že nejaké civilné povolanie, alebo to museli byť len vojaci nejaké? Žiadna podmienka v tomto smere nebola. Von koncom od 70. roku do roku 2001 sme mali v Syrii len jedného prezidenta, to je Hafiza Asada. Mhm. Mnohé signály dali najavo, že jeho prvorodený syn by mohol byť prezidentom nejakú propagandu Breného robili, to bol vojak, ale stal sa, zomrel mimochodom ten prvorodený syn, ale mal aj iných bratov, ten terajší prezident. Zkrátka, to bolo šťastie pre Syrii, prichádza civilný prezident, ktorý s vojakmi nemá nič spoločné. Ovšem, že niektoré kruhy dneska v Syrii hovoria žiaľ, mal by byť vojakom. A predtým to boli voj ale vojenský. Je tu bol, jeho otec bol ministrom no, obrany predtým, no, či... jak sa stal prezidentom Syrii. Takže... Čiže to bola taká novinka v prípade Baša Rásada, že prvýkrát sa stal prezidentom ako občan, ktorý bol civilný a nevyšiel z armády, hej? Obrovské nadšenie uh -huh. prevladalo v Syrii v tomto smere, že prichádza takýto človek vonkoncom a jeho manželka je yes, syričanka, ale to je, ktorá bola narodená vo veľkej Británii. Mala ambície študoval, študovať IT, predtým, ako ho zavral za manželku, takže neišla do Ameriky, mala štipendium, uh -huh. takže aj ona je veľmi e, oblúbená, aby som povedal, bola oblúbená v Syrii, teraz už o takýchto kritérii sa nejakým spôsobom nediskutuje, krajina je vo vojenskom stave. Žiaľ, no, nevyhovel západu, chvala Bohu, že nevyhovel západu, ale žiaľ sa dostala Sýria do takého Dobre, ja mám tú úlohu s vami aj nesúhlasiť chvíľu, tak respektíve úlohu mal by som to robiť, keďže tu nemáte žiadného kritika, ktorý by tieto vaše slova nejakým spôsobom skritizoval, tak budem hrať túto úlohu ja aspoň do tej miery, do akej to dokážem, že ja si myslím, že trošku preháňate, keď to takto pozitívne vykresľujete, lebo však keby to bolo také pozitívne, ako hovoríte, tak by nebola vznikla arabská jar v týchto rôznych krajinách a nebola by zachvátila ani Síriu predsa. Prečo by potom tí ľudia, ak by im bolo bývalo takto dobré, ak by bolo také načenie z prezidenta, prečo by potom tí ľudia jednoducho boli vyšli v tom 2011. do ulíc a prečo by ich chceli Vete, už ste asi tri razy, keď ste môjim oponentom teraz, už ste tri alebo štyri razy použili termín občianská vojna. Toto je e, účelová, e, falošná interpretácia toho, čo sa práve deje na územie Syrskej Arabskej republiky. V Syrii neprebieha žiadna občianská vojna. V Syrii prebieha vojna proti terorizmu. Ako môžeme hovoriť o občianskej vojne, v čase, keď na územie Sýrii je vyššie desiatky tisíc mužahidov. Vy ste sám spomínali na začiatku, tu je 40-50 tisíc hmm. mužahidov. My nevieme presne. To nemôže byť občianska vojna, To sú žolvniery. Ja neviem, čo sú Preto, to mužahidi, To, to zahraniční mimochodom, mimochodom, údaje z Európskej únii na územie Sýrii bojujú bojovníci asi s 64 krajín zo sveta. Dokonca aj z Európy. Je to vyzva pre bezpečnostné služby v Slovenskej republiky, aby nám povedali, koľko slovákov bojuje na územie Syrii na strane týchto teroristických organizácií. Takže nemôžeme hovoriť o nejakej občianskej vojne. Von koncom eh, nedávno tu bol Patriarcha Antiochia celého východu. Ktorého ste vy Ja som ho sprevádzal, dostal takúto otázku, argumentoval, že poslali sme svojho biskupa v meste Dará, kde udalosti ako prvé začali, aby súcitil s ľuďmi, ktorí sú údajne boli na mierové manifestácie a boli, boli mučení. Biskup po obode mu volá späť, že takýchto ľudí ani nie sú. Zkrátka, od začiatku to vyzeralo. A ak chcete, kľudne tento príbeh, ako to prebehlo v prebohu dvoch mesiacov v Syrii, sám divák si urobí svoje, či naozaj bol tento pohyb mierový alebo, voje, alebo ozbrojený od, od prvého začiatku. Ja si samozrejme môžem v tejto relácii dávať pozor na to, aby som to nenazýval teda ďalej už občianskou vojnou v poriadku, ale stále platí tá moja otázka, že ak by bolo bývalo ľuďom dobre, tak by sa neboli búrili proti prezidentovi. Veď ja si to pamätám, keď tam proste však Sýria nebola jediná krajina arabská jar to zachvátila rôzne krajiny okolité. No ale Sýria bola tiež jednou z krajín, ktorý, v ktorej ľudia ako ste už aj vypode začali volať po slobode a jednoducho kritizovali to vedenie, ktoré tam v tej krajine bolo a žiadali nejaké väčšie slobody, ja neviem, demokraciu možno niečo podobné, že tak ja len tak ako viete, ľudsky teraz rozmýšľam logicky že, že však keby tým ľuďom bolo bývalo dobre, tak by sa neboli búrili. Viete, ani samotný prezident Bashar al-Assad nikdy netvrdil, že vedie krajinu, ktorá má demokratický systém podľa západného vzoru. Ani on. Ani ja vám nehovorím, že v Sýrii bolo všetko v poriadku. A ja som eh, eh, kritikom určitých praktik, ktorí praktizovali určité kruhy v Sýrii. A ja som nesúhlasil s určitými vecami, ale nemôžeme. Ak nesúhlasíme s niečím, nemôžeme chytiť zbrané do ruke a začať uzabiať ľudí. A ja vám poviem argument. Tam, kde vstupujú jednotlivé zločinecké organizácie, už nenájdete ani jedného občana, ktorý je tam. E, rozprávajú o tom, koľko je e, utečenco zo Syrii. A ich je strašne veľa. Je 10 miliónov utečencov na územie samotnej Syrii ktorí sa premiestnili tam, kde armáda prehrala bitku s tými ozbrojencami, oni sa posunuli. Damask bol 5-miliónové mesto, teraz je 10-miliónový. Hm. A aký je ten sírsky prezident neobľúbený, na čo ľudia z tých oblastí, kde operuje jednotlivé, ja nehovorím len o tejto zločineckej organizácii Islamský štát alebo Al-Nusra, to sú odnože al ale tam pôsobia... 70 alebo 80 jednotlivých skupín, ktoré majú všelijaké názvy, uh -huh. ale ako nahlé vstupujú do jednej obci alebo do jedného mesta, okamžite ľudia odtiaľ znamená, A oteču kam? <ký> Nevšetci chodia von. Idú tam, kde je armáda. A keby náhodou nemali rady toho prezidenta, na čo tam išli? Na čo tam idú? Nie, situácia nie je tak, jak sa sa snaží nikto nám navodiť atmosféru, že aj tak nebol, nebol, nebol demokratickým prezidentom, takže nemá smysl toho obhajiť a jednoducho, keď Západ sa rozhodol ho dať dole, tak musíme súhlasiť s tým, že dať ho dole. Mimochodom, Domašk sa stalo symbolom. Myslím si, že do histórie vstupuje s tým, ako, ako, ako kedy vstupoval, vstupoval Berlínsky múr. Hm. To je poprvýkrát, kde najmocnejší tohoto sveta, keď sa rozhodli dať prezidenta alebo vlády nejakého štátu dole a nedokázali to urobiť už 4,5 roka. No, to ešte neznamená, že sa to nepodarí toto, toto, toto, toto je moment a treba nad tým naozaj zamyslieť, lebo nám sa pomaličky a isto rodí možno dočasný, ale iný svetový poriadok. Ešte jedna vec k tým, k tým protestom občanov v čase, keď vypukli, vy ste už v tom čase boli na Slovensku, vy ste s tými ľuďmi zo začiatku tých protestov nejak sympatizovali, alebo od samého začiatku ste boli proti tomu, proti tej e, arabskej jari, ktorá sa teda presunula aj do Sýrie. Alebo, alebo bolo zo začiatku niečo, s tým ste aj, aj možno sympatizovali a pozdávali sa vám tie kritické názory vtedy ľudí, ktorí kritizovali Viete, režim. Ja som, ja som e, z tých, ktorí má určité skúsenosti, predsa sa e, žijem v zahraničí, a nespolíham len na jedné, by som povedal, jedné médiá. Uh -huh. Videl som analyzovať veci viacia ako iní. Určité načenie vzniklo vtedy, keď začal ten pohyb v Tunisku, ehm, následne v Egypte, lebo jednalo sa o tábor tých tzv. umiernených, to znamená, sa ocitli v tých, keď sme rozprávali o tých vízii, do toho tretieho tábora vizí. Uh -huh. Ale v Syrii, viete, eh, to pre pre pre prebehlo tak rýchlo, že dokážete naozaj eh, zachytiť, že o čo sa jedná. Pozrite sa, prvé udalosti začali v mestečku Dará, tu je totálne na hraniciach s Jordánskom. Keď armáda v priebehu pár dní dala veci do poriadku, mm -hmm. vypukli v mestečku Telkalach tesne na hraniciach s Libanonom. Dokonca na niektoré štvrty musíte sa dostať cez libanonské územie ako náhle armáda urobila poriadok, nastolila poriadok, vypukli to v mestečku Džeser a šur, Dokážete to aj skontrolovať na internete, tu je tesné na hraniciach s Tureckom. Mhm. Posledné, posledné udalosti vznikli v Der Azor na, na, na hraniciach s Irákom. Lebo viete, Západ mal už skúsenosti v Líbii, potreboval zachytný bod na hraniciach, aby nastolil bezletovú zónu, aby dokázal potom tam vychovať svojich, ktorí vrhnú do Damašku. Keď to všetko, tento pohyb asi dva mesiace prebehol len keď toto sa nepodarilo, udreli v centre Syrii v mesto Homs. Mesto Homs nepozná väčšiny a menšiny. Tam je 20% kresťanov, 20% čítov, 20% moslimov a udreli na to, čo je najvzácnejšie v Syrii, do náboženské znašalivosti. Jednoducho, to nemôže byť len náhodou. Viete, ako náhle, ako, ako náhle začnete e, e, preskúmať udalosti mm -hmm. e, a narabáte s politológiou ako vedou, jak sa pátri, okamžite ste vystavení obvineniu z určitých, z určitých e, e, konšpiračných praktík. E, to nie sú náhodne udalosti, ktoré vznikli nikde v, v Tunisku a Uh, a, a aké heslá, vedeli sme študovať heslá jednoducho z tohoto vieme čo vlastne uh, sa sleduje treba, treba brať do úvahy skutočnosť, že dnes táto frontová línia táha od Jemenu až po Krim preto aj ja osobne mám určité pochopenie pre Rúsov a ich aktivity na Krim Pretože uh -huh. je to súčasťou určitej línie uh, teraz máme tuto vedľa na východ jeden konflikt vojnový však na Ukrajine a tam sú tiež roky, rokúce ľudia nejakým spôsobom nespokojní a kritizovali celkom oprávnenie ten daný režim, však aj tu na Slovensku ľudia niektorí kritizujú režim, však v každej krajine sa nájde niekto, kto kritizuje režim, lebo či už objektívne oprávnenie, neoprejme to je jedno, ale kritizovali. Ťažko sa tými Ukrajincom živo. No a vypukli nejaké nepokoje. No a teraz, ale že je tu veľký otáznik, že vypukli tie nepokoje na Ukrajine preto, lebo to chceli ľudia, niektorí boli objektívne nespokojní, ale robili tie nepokoje ľudia, alebo tých nespokojných ľudí k tým nepokojom niekto dotlačil. A objavila sa informácia, ktorú priznala už Američanka Nulandová, že no dali sme 15 miliard dolárov na to, aby sme a, tie veci si tam podľa seba usporiadali. Takže vyvstala vážna otázka, že, že či to nie je tak, že v, na Ukrajine dali všetky tieto veci, ktoré sa tam dejú, do pohybu mocnosti typu Ameriky, ktorí potrebovali to tam celé rozhecovať a celé to postavili na tej nespokojnosti ľudí, ktorá tam bola. Tak teraz na základe tohto príkladu ideme robiť že paralelu k Sýrii, že vy naznačujete, že takto nejako sa to udialo aj v Sýrii, že áno, že boli tam aj nespokojní ľudia, veď aj vy ste boli kritik toho, čo tam sa dialo, kopec veci tam nefungovalo celkom ideálne, ale že... Že to samo by nestačilo na to, aby ľudia ako zobrali zbráne do a niečo podobné, ale že skôr to bolo tak, že niekto to zúzadia podporoval a vyhecoval? Viete, úžasný príklad ste dali. A je to vodítko pre vašich poslucháčov ak chcú chápať, čo sa deje v Syrii, pretože viacej informácií majú o Ukrajine, pretože je to susedný štát. Hej. To, čo sa deje, sa deje v Ukrajine, je to to, to isté, čo sa deje v Syrii, ale zrkadlovo obratené tam je legitímna, v Syrii, legitímna vláda a nikto chce zosadiť túto legitímnu vládu. Na Ukrajine naopak. Nikto diktoval tempo tak, že aby junta ochopila moc a dala príkaz k zastreleniu svojich občanov. To je to isté, čo sa deje. A teraz, poďme vysvetliť, čo sa vlastne deje v týchto dvoch. Lebo naozaj, je to rovnaké. Posledné krajiny, kde východní kapitál má vplyv a západne môže, môže si ekonomicky užívať, tu boli Ukrajina, Syria, Líbia, Irak. Západný kapitál prišiel a povedal ja, a hovorí, a ja chcem túto rovnicu obratiť. Ja chcem mať ten vplyv a východný kapitál môže, to znamená Rusko, môže si užívať. Takto Spojené štáty sa rozhodli zmeniť túto rovnicu. Že posledné krajiny, kde to Rusko má ako taký vplyv, nechcú, aby Rusko malo vplyv. To znamená, pýtam sa otázku, kto je v ofenzíve a kto je v defenzíve? No jednoznačne, západný kapitál, to znamená Spojené štáty americké, sú v ofenzíve a Rusi, círsky prezident, Kaddafi sú v defenzíve. Lebo nikto sa rozhodol túto rovnicu zmeniť tom je pes zakopaný. Tu na je kamen úrazu. A to nemohlo len tak. Veď my vieme, že Mejdán vznikol na základe toho, keď právoplatný prezident odmietol podpísať asociačnú dohodu. Tam vznikol ten problém. A nie na kríme, hm. A nie v donáps. Vznikol ten problém, že odmietol to podpísať. Únia, pretože je vázalom Spojených štátov amerických, dostalo túto úlohu tlačiť na Ukrajine, že Ukrajina musí to podpísať a vyvolali celý ten Majdán. Za tým stojí nikto. To nie je žiadna konšpiračná teória. Tu sú fakta, ktoré sme... Zážili, a teda, že spoločne. tvrdíte, že podobný Majdan ešte dávno predtým vyvolali v Sýrii. Jednoznačne, sa stalo. A kto sú teraz teda tí umiernení, lebo tak v Sýrii sa tomu hovorí, že umiernená opozícia teraz bojuje proti Bašarovia. Sada, tak kto sú to tí ľudia, tá umiernená opozícia, kto to je? E, viete, keď Európska únia sa rozhodla uvaliť embargo na celú Sýriu, no. nechce dodávať zbrane, po tri mesiace sa stretli a žiaľ, zastupco Slovenskej republiky podpísali, že to embargo bude len na štátne inštitúcie a nebude to embargo dodávanie zbraní umiernenej opozícii. No. a doslovne vám poviem, ak príslušník teroristickej organizácie islamského štátu ohlí brádu, stane sa umierneným zločincom. Toto je doslova. Lebo hovoríme o Al-Nusre. V poslednom období Spojené štáty americké hovoria o al-Nusre, ako by boli umiernení bojovníci. A toto je hlavná odnož al-Kaidi. Dnes už nepočujete nikde slovičko al-Kaidi, ako kaby také niečo už neexistuje. Existuje len islamský štát v Iraku a v Levente. To treba povedať. To nie je len, len v Iraku, ale v Levente a Levent treba povedať, že to je, sú 5 krajín dnes. To je i vrátania, aj Izraela. Som ani nevedel, čo to slovičko. No je. Dobré, Toto že sú krajiny, Jordánsko, Libanon, Sýria, to je tá veľká sýria pôvodná. Mm -hmm. e, jednoducho teraz sú z nich 5 krajín. Takže e, umierne na opozícia ne, nemôže existovať. Ja tiež nesúhlasím s, s vládnúcou menšinou na Slovensku, ale to vôbec ma neopravnuje, aby som odišiel od vás z redakcie, odjal to a obstaral som samé, samopál. Každý, v každom štáte, ten čo drží samopal v ruke, to je terorista. Len armáda môže si chytiť do ruky, ale dnes o tom ani sa nerozpráva. Isté existujú politické prúdy v Sýrii, teraz, teraz v súčasnej Syrii existujú, kritizujú režim a komunikujú s režimom. Existuje, dnes funguje ministerstvo v Syrii, volá sa ministerstvo urovnánia kde vedú určité rozhovory s opozíciou. Niektoré z nich nechcú v Moskve viesť ten rozhovor, chcú v Damašku. Niektorí z nich sú vovezení. Je to pravda. Ale to opozícia je tá, ktorá nemá v rukách zbrané. Ako konále má v rukách, tu je terorista, či má bradu, alebo nemá bradu. Či sa hlasí k islamskému štátu, alebo nehlásí k islamskému štátu. Štátu. Uh -huh. čiže, to, čiže, čiže, či, čiže naozaj, že umiernená opozícia je tá, ktorá dnes rokuje zásadom. Samozrejme. Ale tí, ktorí bojujú, to nie je umiernená opozícia. To sú len islamisti, ktorí sa oholili, aby dostali zbranie a zo ako, západu. A ako náhle neoznačíme ich za teroristov, potom už ľahko opísať tú situáciu v Syrii, ako by bola občianská vojna. Miroslav vám píša, to je dobrá otázka, ale tak jednoducho, že, že popíšte rozdiel medzi šítmi a, a sunitmi. To je dobrá otázka, lebo to som sa vás chcel aj opýtať, lebo keď sme sa bavili o Bašarovi Asadovi, on je z kmeňa Alavitov, to je, to je odnož šítskeho islamu. Ale ako to je, že, že v, v Sýrii je väčšinovo žijú suniti? E, na počet sunitov v Sýrii je okolo 80 mm -hmm. 10 kresťanov, 10% kresťanov, 10 alaujito a, a podobne, ale tie čísla samozrejme sú len tak odhadom. Odhadom, ale vychádza jednoznačne, že sú vo väčšine. E, ktoré... áno. No a teraz ale toto ľudí mohlo hnevať, že však ale však prezidenta máme Šíta a všetky tie kľúčové miesta viete, v vláde obsadili šítsky ministri. Že to, to, toto sa tiež vy, vyťahuje ako taký argument, že a preto tí ľudia boli nespokojní, lebo tí suniti sa pozerajú a prečo nám tu má menšinový šítsky nejaký proste veriaci, tu nám, má, nám proste rozhodovať o nás. Že toto bol problém. Viete, keď zvolili Bašara al-Azada prezidenta Sýrskej Arabskej Republiky, nezvolili ho, pretože je šít. Alebo alawíc. A vonkoncom Myslím si, ak sa nemýlim, ani jeden z tejto vlády, ktorá je v Sýrii, nie je alawitom. koncom manželka samotného prezidenta je sunnit. Tu nie sú kmene, tu sú určité školy v isláme. V tomto smere, minimochodom, minister obrany Sýrskej Arabskej republiky od začiatku krízy, dokým ho zabili, tu bol ortodoxný kresťan. Uh -huh. prezident, terajší prezident centrálnej banky v Syrii je tiež kresťan. E, um, nedá sa hodnotiť podľa toho, kto je aleuit a kto je... Samozrejme, je to účelové, pretože tá tretia vízia ráta s tým, že musí dojsť k určitému stretu šítsko I Ináč tento rozkol v islame je veľmi starší. Netreba ho vnímať, ako keby bol dnešným, dnešným sporom po smrti proroka Mohameda. Uh -huh. Jednoducho nevedeli sa zhodnúť, kto má ochopiť moc jeho bratranec Ali z jeho krvi, alebo iní chalífovia. Z tohoto už boj o moc to vzniklo. Má to určite, by som povedal, také, také zázemie v bohatstve, pretože tí, čo vládli po Mohamedovi všetci traja, traja chalifovia boli veľmi bohatí, bohatí e, Arabi mm -hmm. a Ali bol chudobný, e, chudobný muslim, takže e, vládol, keď už umreli všetci. No a teraz, že, a teraz je to tak, že šíti, tí tvrdia, že teda Ali? Či ako to je? Toto dovysvetliť, aby sme vedeli, že oni tvrdia, že nástupcom je Ali, či, či, Nie, či, či naopak to je? Keď zomrel Prorok Mohamed, uh -huh. bola otázka, kto bude po nám vládnut. Prišiel prvý Chalífa z radu tých bohatých, ale samozrejme je muslim, ktorý povedal ten, čo veril v Mohamedovi, Mohamed je mrtvý, a kto veril v Boha, Boh je živý. Uh -huh. S kým Ali išiel pochovať svojho bratranca, oni sa stretli a navzájom voľbo zvolili, kto bude vládnuť po prorokovi. No. Samozrejme, ani samotný Ali nebol a ten spor nebol až taký tvrdý. Už len e, tí ďalší Potom potomkové, Aha. samozrejme, obaja majú Korán, zhodujú na ten Korán, dodržujú určité princípy uh -huh. a pravidla spoločné, ale viete, keď príde cudzi a potrebuje jednoducho e, e, rozdeluj a panuj. Jednoducho to, to prichádza. Ja uvediem príklad aj s kresťanstvom. Viete, posledné vraždenie na územie Sýrii podobnému tomu tomu, čo dnes prebieha prebehlo roku 1896, tak sa nemili. Vtedy, keď angličania potrebovali dostať s textílom do Sýrii, Zistili, že miestných kresťania majú tento priemysel v rukách. Tak jednoducho urobili všetko možné, aby vyhrotila sa situácia medzi muslimami a kresťanmi. Vtedy boli zabitých okolo 10 tisíc kresťanov mm. a vyhananých. Vom koncom ani samotné Francúzsko pomohlo tureckej osmanskej e, e, armádi, aby sa dostala k hlavnému nepriateľovi do Viedni. To netreba zasa vnímať to, že tento spor jednoducho nesie v sebe ten Korán alebo Islám, alebo nie, je to, je to vyvolané účelovo. Um, Čiže, ale je, je tam nejaký rozkol v tom náboženstve, tak ako v kresťanstve, že máte že katolíci a evanielikáci a no, tak, ale, ale to nie je dôvod na to, aby sme sa tu zabíjali, ale zase, že keď niekto by to chcel veľmi vyhrotiť, tak sa dá na tom, viete, že postaviť niečo také, že sa vám ľudia začnú medzi sebou mátiť, že skôr je to takto, hej, že, že nebol to problém dovtedy, kým niekto do toho nezačal mimoriadne. Presné, jednoznačné. Vonkon som, ak ste zachytili, prebehli určité mierové rozhovory v Ženeve. Ženev jednotka, Ženev dvojka sa očakáva, teraz Ženev trojka. Ja ako znali pomery, keď som sa pozrel na vládnu delegáciu, ani jeden z nich nie je šít, všetký takže o čom sa bavíme? Naopak, opozícia majú, mali jedného, tuším, šítal v tej delegácii. V tomto nie je a nikdy tento prezident sa nesprával tak, ako sa správal, keď, keď robili novelu ústavy pred dvoma rokmi, stanovili, že nábočenstvo prezidenta krajiny je islám. Tedy sa pýtali kresťanov a myslím si, že ten istý patriarcha, ktorýho sme spomenuli pred chvíľku, povedal, že prisahám, že tento prezident nesie kríž lepšie ako iný kresťan, tento muslimský prezident tak v tom to nie je a e, toto je účelo. Do, dobre, dáme. takže môžeme túto úvodnú časť, prvú hodinu nášho rozhovoru uzavrieť konštatovaním podľa tých vašich slov, že teda v Sýrii problém nebol, ľudia by sa neboli, bývali, zabíjali len tak medzi sebou, e, hoci tam aj náboženské rozdiely boli tak ako napríklad v kresťanstve, ale to ešte neznamená, že sa kvôli tomu začneme zabíjať. A hoci aj ľudia boli nespokojní s vedením štátu, ale to sme aj my tu na Slovensku a tiež tak kvôli tomu nezabíjame. Čiže vychádza to tak, že, že, tak ako ste hovorili, že, ale potom tomu musel niekto, viete, že, urýchliť tú, tú nenávisť medzi ľuďmi a ten hnev, ktorý teraz vyústil do 4 roky trvajúceho konfliktu vojenského, ktorý už má na toľko mŕtvych, ktorých som v úvode prečítal. No a ja sa... V tej druhej časti relácie budem práve na to vás pýtať a to ma bude zaujímať, že kto by to teda mohol byť, už ste to naznačili, že Amerika, ale už ste tu spomínali aj iné krajiny, Turecko, ste tu spomenuli, spomenuli ste tu Saudskú Arábiu niekoľkokrát a to ma bude zaujímať trošku táto geopolitika, že prečo by tieto krajiny mali mať nejaký záujem túto krajinu obsadiť možno, ale to sa dozmeme po pesničke, takže vážení poslucháči, ostaňte s nami a ideme si poplakať. Čo si zdávať? Myslím si, že tak niečo veselé. No, neviem, či to bude veselé, lebo dnes budeme hrať také pesničky, ktoré vyberal pán Sulejman. Budú sírske pesničky? E, tak tu sú sírske pesničky a, a akorát tam sa hovorí o miery. O miery. Tak uvidíme, či v tejto alebo v tej druhej, však pustíme si a uvidíme. Vážení poslucháči, toto vám bola, to vám bola vážna populárna hudba. Toto v Sýrii. Kto to, kto to spieval, pán Sulejman? Toto? Čo to bola zapísnička? Chevačka mimochodom je Libanončanka, meno je Fejrúz. Je, je akceptovaná a obľúbená v celom arabskom svete. Mm. Mimochodom má krásny hlas, najmä keď keď východnú kresťanskú liturgiu, také besničky od nej, my to počúvame na Veľkú noc. Ona je tiež kresťanka? Ja, Ona je kresťanka. A, toto, a to, čo sa v tejto pesničke spievalo? O čom? Tak práve to skončilo tým, že vlast moja, Damašk, pokoja všetkých národov posielame. Toto vesničku spievala už dávnejšie, kde sa chváli určitým historickým pokrokom a úspechom, ktoré za sebou malo Damašk. Uh -huh. tak, asi tak, a tak... prečo Libanončanka chváli Damaška a Sýriu Čo ona tým má? Viete, pred chvíľku sme hovorili o tom Levante, čo to je. Uh -huh. To je celá je veľká Sýria, ktorá bola rozdre... rozdrobená. Libanon vznikol v roku 1920. 6, alebo 36, nepamätám, lebo Francúzi sa rozhodli, že v Libanone vznikne v tých horách libanonských, Aha. vznikne libanonský štát, takže cítia byť, Ale tí ľudia sa cítia stále byť obyvatelia toho sa, Levantu a Samozrejme, jasne. a tie rodiny navzájom jednoducho to vedia, hmm. a tiež mám bratrancov, ktorí sú libanončania, a bratrancov, ktorí sú Syričania, takže to tam... No, Vážení poslucháči, hostom dnešnej relácie v prvej línii je pán Jalal Sulejman. Je to človek, ktorý sa narodil v Sýrii, tu nás na Slovensku pôsobí. Rozprávame sa jednak o tom, čo sa deje v Sýrii, ale potom by sme sa chceli dostať vlastne k tomu nešťastnému islamskému štátu. A vy nás samozrejme môžete písať menej ďalej na studio Zavinač, slobodný vysielač z prípadne zatelefonovať priamo na číslo 048-381-0101. Ja som pred spomínal, že... Toto ma bude zaujímať, lebo ja mám takú osobnú skúsenosť, mám jedného známeho, ktorý uh, robí v spoločnosti Emirates, to je spoločnosť uh, uh, Spojené arabské Emiráty. A on mi hovoril dávno, dávno, dávno pred, pred vypuknutím krízy v Sýrii a tej vojny, hovoril mi, že Turecko dlhodobo sa snaží... Uh, Sýriu nejakým spôsobom, či už vojenský obsade, alebo proste nejakým spôsobom jej akože robiť zle, ja to takto jednoducho poviem. A ja som tomu nikdy nerozumel, ne, nedáva mi to zmysel ako Európanovi, nechápem tieto súvislosti, že, že tak sa spýtam tak úplne jednoducho, že ak je toto pravda, tak vy vysvetlíte a našim posluchačom, že čo má Turecko proti Sýrii? Prečo je Turecko tak nánože so Sýriou? Čo sa tam udialo? Viete, ja, vztahy medzi Sýriou a Tureckom eh, boli nulové. 30 rokov. Posledných 5 rokov pred touto krízou začali sa tieto vztahy e, oteplovať. Dokonca zahraničný obchod dosiahol také číslo 5 miliárd. Bol nulový mm -hmm. a v priebehu 2-3 rokov sa stal na úrovni 5 miliard. Obchodná výmena. Mm -hmm. Turecko, keď vycítilo, že v Európskej únii nie je vítané, začalo plánovať budúcnosť pre seba. Mysleli si a myslia si dodnes, že ten arabský svet a tá história osmanskej ríši je možné navratiť späť. Mm -hmm. Tak začali viac zaujímať o arabských o krajín, o arabského sveta. To je jeden aspekt, ale hlavný aspekt spočíva v tom, že treba hľadať ekonomiku v tomto, v tomto smere. Mm -hmm. Viete, keď vám povedia z Bruseli, že treba namiešať biodiesel na úrovni 20% kvôli životnému prostrediu, táto správa je správa pre 60 alebo 70% ľudí. Ale 2% ľudí vedia presne, že o životné prostredie nejde, ide o tom, že celkom isté nafta pomaličky končí. Všetky vojny, ktoré viedli v minulom storočí, viedli kvôli nafte, a všetky vojny, ktoré prichádzajú v tomto storočí, bude boj o plyn a plynovodov. Veľké zásoby plynu, z tých najväčších, je to na juhu. Bol taký projekt, ak dobre pamätáte, protestovali v Bratislave kvôli žitnému ostrovu. Tento plynovod bol bol naplánovaný, že prichádza cez Turecko a všetky vedľajší plinovedy budú do neho jednoducho pretekať. Uh -huh. To znamená, hlavný, hlavný, hlavný tok to bude cez Turecko. Uh -huh. Jasné. Tento projekt už je mrtvý. Putin už bol v Turecku, skončili s tým. Druhá verzia bola že dostat ten plín z údolie Páreza, takzvané, to znamená, kde je Katar, Saudská Arábia a Irán, by malo prechádzať cez Sýriu. Sýrský prezident v rámci jeho vztahoch s Iránom a s Ruskom bol prekažkou. Je nevyhnutné jednoducho zosadiť ho dole, a to bol iminentný záujem Turecka. Keby sa im to podarilo v priebehu prvých dvoch rokov, by tento projekt neumrel. To znamená, by ten hlavný tok plínu išiel do Európy až do Bratislavy cez Turecké územie. Všimnite si, ako náhle začali hor hovoriť o alternatíve, ktorá prechádza cez Balkán a už je tomu ani nie 10 dní začali nepokoje na Balkáne, Macedonsko. A preto te ste prečítali na začiatku nášho rozhovoru o tom, že islamský štát posiela svoje správy zvorom do Balkánu. Zabíjajte, zabíjajte, zabíjajte. Chcú destabilizovať ten, túto oblast. Kto chce ju Kto chce? Kto chce mať kontrolu nad tokom plínu, aby mohol vládnuť ďalších 100 rokov? No, Spojené štáty americké a jej vázali. Toto treba vnímať. Jednoducho, ekonomický aspekt je hlavný, ktorý jednoducho diktuje o tom, aká tá geopolitika bude. Keď sme v geopolitike, tak blízko východnom regióne sa hovorí o takých hlavných hráčoch, že tam vedie taký boj o, o vplyv, najmä šítsky Irán so sunickou, saúdskou Arábiou. A ja teraz len nerozumiem tomu, že dobre, tak pravite, že, že ten spor Turecka so Sýriou je hlavne teda ten finančný, že kadeli do toky plynu a tak. Dobre. Ale že teraz aký toto, toto mi vysvetlíte, že ako v tomto celom komplikovanom, za, zároveň hrá rolu Irán, ktorý je spojencom Sýrie, by jedna z tých ašpirujúcich veľmocí blízko východných. Irán ako spojenie Sýrie spolu s Hizbaláhom, spojencom Sýrie, teda Libanonským Hizbaláhom. A kde, ako na druhej strane teraz to Turecko ako by spojenec Toto Arábie, sa, sa mi to tak plete, nerozumiem tomu, toto mi ešte vysvetlite. Ako, ako sú tieto prepojenia tam nastavené v rámci geopolitiky? Viete, vy ste spomínali sunická Sáudská Arábia, mm -hmm. Šítsky Irán. No, ja hovorím, Irán s centrálnou radi, riadenou ekonomikou a Sáudská Arábia s totálnym neoliberalizmom. Netreba to všímať, vnímať to tak náboženský. Prečo by sme mali to vnímať náboženský? Havská Arabia je neoliberálna? Neoliberálna nie v, v morálnych aspektoch, ale, ale v, vo, ekonomike. v ekonomike. To si pište nič nie je tam. E, toto je všetko, privátny sektor. Všetko je v rukách. Samozrejme, mm -hmm. nafta je v rukách monarchu, ale tu je jeho. Mm -hmm. Toto je jednoznačne, tak toto funguje tam. Ale všetky strategické podniky v Iráne v majetkom štátu. To nie je žiadny súkromný. Čiž Samozrejme podobné, podobné ako. V celé, ja ja netvrdím, že není súkromný sektor, a veľmi silný. To nie. Tam vládne niečo, čo sa volá demokra demokratický ekonomický systém. To znamená, je aj štátny súkromný sektor, ale štátne pod ako strategické podniky sú v rokách štátu. Toto od 77 roku. Preto ten režim v Iráne nevyhovuje Spojeným štátom americkým. No ale to ešte nie je, nie je vysvetlenie toho, prečo iránsky režim podporuje sírsky režim. Prečo sa podporujú záme? Bude to len kvôli tomu, že sú ob, obidve krajiny centrálne riadené? Nie, ale to to rozhodne stavisť. nie preto, pretože je sírsky prezident ješícký. Táto spolupráca vznikla hneď na začiatku iránskej revolúcie v 1977 roku. E, štáty Perského zálivu ako ako hlavní hráči v oblasti, zvolávali a nášli v osobe Saddama Husayna, vtedajšieho iráckého prezidenta, osoba, ktorá by bola prozápadná a ktorá dokáže jednoducho túto revolúciu v Iráne od začiatku umrtviť. Mhm. Vtedy, vtedajší serský prezident odmietol tento model z pozícii socialistického vnímania jeho. A preto sa dostal do sporu s ostatnými arabskými krajinami a stal na strane Iránu. Tedy obrovskú pomoc, pretože mal obrovskú autoritu v arabskom svete. To nie je hrá, keď hovoríme o Damáš v arabskom svete. Mimochodom, pretože, pretože táto krajina, ten panarabizmus je veľmi silný v nej. To nie je len tak, ako režimy musia si dávať pozor. Napríklad Tunisko. Nelen tak spomínajú, aj v dnešnej situácii, lebo môžu byť prevrati tam. Uh -huh. To isté Egypt. Egypt je obrovská krajina. Ale dnešný prezident v Egypte si nemôže dovoliť tento luxus, ako jeho predchodcu protisirsky. To má nejakú váhu. A práve tá pomoc pri prišla Iránu ako vhod. Takže uh -huh. tam sa, nejaké tam sa nadviazali nejaké vzájomné silné... vztahy a boli silné ekonomické. To je najsilnejšie vztahy, ktoré za posledných 30 rokov má Síria. Ja som si dokonca zachytil, ale teraz ma opravte, ak sa mýlim, ak som to zle niekde zachytil, že dokonca bola podpísaná nejaká dohoda medzi Iránom a Sýriou o vzájomnej obrane vojenskej, že ak by teda bola Sýria napadnutá, povedzme, aj Spojenými štátmi, tak Irán je povinný ju brániť. Je to pravda? Dokonca pred pol rokom... Uh, um by som povedal, tak slávnosté a deklaratívne si to obnovili, túto mm -hmm. dohodu, a tá existuje, tá spolupráca vojenská je veľmi silná. Čiže toto je pravda? Je to pravda. A dobre, tak to chápem, že dobre, a ešte mi vysvetlite ten, ten, ten Libanon a Hezbaláh a jeho podpora smerom k Sýrii a, a vlastne aj Iránu, tam je aké spojitko, prečo? No, tam je jednoznačne, uvidíte, že e, náboženstvo alebo tie jednotlivé smery v islame nehrajú rolu. Hezbollah, väčšina je to šítská organizácia, ako príslušníci sú šíty, Áno. ktorí žijú na juhu Libanónu. Ale taká istá organizácia, ktorá hlasala národno oslobodzovacie ciele na územie Palestiny, tam neexistuje, inak šítská vetva v Palestine neexistuje. Všetko sú suníte. <kým> je je eh, Hamas. Hamas a eh, islamský džihad. Je to sú takisto, takým istým intenzívnym spôsobom poli podporované, ako Izbala. Prečo Irán ten šítsky, šítska, podporuje šítsky podporuje to... synito? Pretože Palestina. sleduje národno oslobodzovacie hnutie. Pretože vníma je to antiizraelskej politiky. Irán je veľmi silné. Nie je čudo, že Irán sa dostal do sporu so Západom. No práve pre, pre jeho postoj e, e, v, v E, ako podpora e, práva palestínčanov na palestínskych území, protiizraelských. Nemá žiadne vztahy s izraelským štátom. Žiadne vztahy. Mm -hmm. Niektoré arabské krajiny už jednoducho sú priatelia s izraelským štátom. To sú tie krajiny, tie štáty arabské, o ktorom Západ jednoducho hovorí, že sú umiernení. Preto mm -hmm. majú takúto či, čiže keď sa tu u nás v Európe, tuto u nás na Slovensku tvrdí, že, že Irán spolupracuje preto so, so Sýriou a preto ho podporuje Hezbala, lebo sú to šítské krajiny, takže toto nie je pravda, že tam je skôr iná, iný, iný ten bod, prečo oni spolupracujú Toto národné oslobodzovacie hnutie, že oni majú rovnaké zámery, rovnaký cieľ, hej? Znači... A, zá, a zároveň históriu, kde sú si vzájomne vďační za ja niečo. Ja netvrdím, že v Iráne e, sa nedba na tú šítskú stranu, Hej. konec koncom názov tohoto štátu je Islamská iránska, iránska republika. Ja to netvrdím, že oni nedbajú a že to ide Hej. o šítsky a tak ďalej. Ale v zahraničných vzťahoch neprevláda skutočnosť, že sú šíti len. Ale prevláda aj skutočnosť, že deklarujú určité ciele, odporiť všetky národno oslobodzovacie hnutie. Zrovna som dával napríklad Hamas a Hezbollah. Dostávajú rovnako podpor. Mm -hmm. Dobre. A teraz, že a na druhej strane tam stojí to Turecko, ktoré ste už vysvetlili, že prečo má problém so Sýriou, lebo hlavne ekonomika. A teraz ešte máme nevyriešeného jedného veľkého hráča, a to je Saudská Arábia. Prečo Saudská Arábia má problém so Sýriou, a to až tak veľký, a tu sa už pomaličky dostávame k tomu hlavnému bodu dnešnej relácie, to je islamský štát, prečo má Saudská Arábia spolu s Tureckom až taký veľký problém so Sýriou, že na tureckých, na tureckých územiach sa školia budúci islamskí bojovníci ktorí dostávajú obrovskú finančnú podporu zo Saudskej Arábie. Saudskej Arábie to priznáva, to nie je nič ani tajné. Hm? Takže musia mať nejaký veľmi veľký, vážny problém so Sýriou. Tak sa pýtam teraz na tú Saudskej Arabiu, že čo je tak veľmi na tej Sýrii vadí? Vete, hovoriť o nejaké, nejaké saudskej vízie neexistuje. Voncom koncom Saudskej Arábie sami nevládnu. Treba si vnímať fakt, že na územie susedného Kataru je najväčšia americká základna na svete. Na územie terajšie Saudskej Arábie pôsobí armáda e, Spojených štátov, tam oni diktujú tempo, oni rozhodujú. On koncom. Pre Turecko a Saudskej Arábie dnes otázka Syrie je otázka života a smrti. Pre nich už súvať späť nedokážu. Prečo, prečo pretože otázka, že ten, vý, ten výbuch v dáka tejto, tejto podlej podpore týchto ozbrojencov bude aj u nich. Lebo keď vy podporíte terorizmus na územie iného štátu, neznamená, že ste ďaleko od toho. A tu je momentom aj pre Európu. To, že Európa pomáha teroristom na územie Syrii, sa k nej to vráti, ak tento konflikt bude trvať dlho. Neočakávalo sa, že tento sírsky režim dokáže brániť tak toľko, uh -huh. preto už je to problém. Saudská robia už nedokáže cúvať a ten výbuch pravdepodobne prichádza aj k nej. No ono to vyzeralo chvíľu so Sýriou všelijak. Dokonca to chvíľami vyzeralo, možno so mnou nebudete súhlasiť, ale môj skromný európsky názor je taký, že to vyzeralo aj na pád sírskeho režimu a to bolo v čase, keď vraj boli použité chemické zbranie v Sýrii, ktoré mal použiť samozrejme režim Bashar Asada, voči mieru milomným civilistom. No a ak si spomínate, však vtedy Barack Obama kričal do sveta, bola porušená, prekročená hranica či línia, za ktorú už my musíme a ideme a už hlavne a ideme. No a vtedy, vtedy veľký spojenie círie Rusko prišlo s tým, že však počkajte, ne ne ne, že to nevieme, že kto tie zmrajne použil, ale že to ani nezistíme asi, ale urobíme mi to tak, že my tú Sýriu tých chemických zbraní zbavíme. Pamätáte si na to? No, a to bol krok, kedy, kedy Amerika cúvla. Kedy už Barack Obama akoby stracila argument, prečo bude útočiť na Sýru, lebo však keď Rusko zbaví Sýriu chemických zbraní, tak Paragoba Obama nemá argument. Spomínate si na to. No, no a teraz, že... Uh, tam sa vám potom ale udiela vec, že ja som si tak povedal, že Fiha, že to je také zvláštne, lebo že už ak Amerika raz tam chcela zaútočiť a Rusi im to tam akoby pre, prekazili, tak to ja si zase neviem predstaviť, že by to Američané len tak nechali. Tak som tak nejak tušil, že, alebo tak cítil, že asi sa tam niečo teda udeje. V tom, v tom priestore niečo zvláštne, že také niečo, čo zahrá do Rad Američanom. No a teraz, že mi že Či môžem rozmýšľať správne, keď si myslím, že do Karát mohol zahrať američanom práve islamský štát? Pamätám veľmi dobre. Vtedy Spojené štáty americké už aj určili den útoku na Syrii. Tu bol, ak sa nemili, 8. alebo 9. septembra. V posledných chvíľach prišli Rúsi s určitou iniciatívou a tu je ten moment. Pretože Rúsi síce sú superveľmocou, ale skutočná superveľmosť je tá, ktorá nie len reaguje o uh -huh. svetovej politiky, ale dokáže priniesť nejakú iniciatívu a presadiť ju. Vtedy Rusi použili práva veta dvakrát, presadili túto iniciatívu. Viete, ako náhle začali hovoriť o, chemické, o použitie chemických zbraniach v Sýrii, okamžite to treba pamätať na ten moment, kedy smiešný kolem Powell bývalý minister zahraničných vecí Spojených štátov, bezpečnostnej rady OSN začal na monitoroch ukázať, ako režim Saddama Husajna mal zbráne hromadného ničenia, na základe, ktorých vstúpili, zdevastovali krajinu, vyššie 5 miliónov mŕtvych z Irakčanov. Viete všetko, tu sú argumenty k tomu, aby vstupovali. Faktom ale je, cúvli spojenci Spojených štátov amerických, ak dobre pamätáte, Eh, eh, anglicko anglicko no, no. cuvlo, pretože mm. parlament im nedal zelenú. Aj Frankovia majú parlament, aj parlament mal problém im dať voľno. Aj kongres mal s tým problém. Tak preto to je, to není tak jednoduché, mm. utočiť na takú krajinu, akým je Syrie a zahralo. Áno, Rusko, veľkú úlohu, vtedy začali vstupovať do vedomia, eh, že oni sú naozaj super veľmocov. No, teraz... eh, Islamský štát, no. hm, viete, Treba sa pozrieť do memuároch, memu, memuároch bývali ministerke zahraničných vecí Clintonovej. Tá svoje memoáre dala, dala asi tri, alebo vydala asi tri, alebo štyri roky ešte predtým, než sme počuli o tejto teroristickej organizácii, keď začali utočiť z Iráku smerom do Sýrie. Píše doslovne, že boli sme pripravení my a naši partneri v Európe, aby sme uznali islamský štát, keď vyznikne. Samozrejme. Lenže udalosti z 36. v Egypte zabranilo tento zámer. Lebo vtedy vládli moslimskí bratia. Mhm. Toto naznačuje skutočnosť, že vznikla určitá spolupráca medzi islamské bratstvo a západom. A začali otvárať im cesty vo všetkých týchto krajinách. Uh -huh. S tým, že Turecko zabezpečí, aby tieto moslimovia boli umiernení tak, ako je islám v Turecku. Uh -huh. V tom tá súhra vznikla. A to, čo vidíme na Ukrajine dnes, to znamená fašizácia spoločnosti, naznačuje nám skutočnosť, že je určité spojenectvo medzi západným fašizmom a džihadofašizmom. Von koncom terajší šéf teroristickej organizácie Islamský štát v Iraku a v Levente bol 5 rokov veznený u američanov. Ako náhle odišiel z väzenia, stal sa podpredsedom, alebo podpredsedom tejto organizácii a do pol roka zahádne zmizol alebo bol zabitý šéfom tejto organizácii a stal sa akdady, šéfom najobávajnejšie teroristické organizácie na tomto svete. Čím to je? Čím to je, že v Severnej Afrike hlavným hráčom terorizmu je Balháč, ktorý bol vyše 7 rokov väznený v Guantanáme. Ja sa pýtam to, pretože som Slovák. Občan Slovenskej republiky. nebo aj Slovenská republika sa záväzovala, že vezme určitých väzných z Guantanáme. Čím tu je? Čo to bolo v, v tej guantaname škola? Po farebných revolúcií treba ísť To toto cesto treba sa pýtať. Hm. To nie je vlastníctvo, to je zodpovednosť. Ta súhra medzi tými, tými vetech. Ešte raz chcem použiť, ale už naposledy. Gregor III Lacham, ktorý bol tu. Jeho biskup mu volá a mu hovorí na severe Syrie že prisahám, že som videl e, e, kolóny islamistov prechádzať a americké letectvo je hore a vôbec nebombardovali. Si mysleli, že budú bombardovať pozície. Viete, treba sa pýtať, prečo Spojené štáty americké hovoria o dlhodobejšej vojne s touto organizáciou, keď táto organizácia nemá ani letectvo, ani družice, ani rakety dlhého doletu. A ja, ja nechápem, prečo potrebujeme, ja neviem, desiatky rokov bojovať proti nej. No, to preto, sú potom dvaja, ktorí nechá... Viete, že... preto, preto, ono, není to problém pre eh, sirskú armádu, aby skoncovala s tými, s tými teroristami. Tento požaduje určitú spoluprácu s okolitým svetom. To znamená spoluprácu s Tureckom, s Jordánskom, na územie ktorých sú vycvičení tieto teroristy. Je, e, trošku sa budú hnevať nám na sociológovia, viete, besimizmus a optimizmus to sú také bezvýznamné e, termíny, e, hlavný termín patrí nádej. E, ľudia potrebujú nádej. Myslím si, že teraz výsledky volieb v Turecku ľudom v Sýrii dodali určitý, určitý nádej, mm -hmm. pretože Erdogan utrpel veľkú stratu a teraz nedokáže... E, nedokáže e, Vládnuť sám potrebuje partnerov a všetci partnery z parlamentu avizovali, ak nebude zmena v zahraničnej politike smerom do Sýrii. Sýrii ochot... priamo? Jednosnačne. Mm -hmm. Nesú ochotní s ním ísť do vlády. Myslím si, že toto veľmi ovplyvní situáciu. Uvidíme. Nechajme sa prekvapiť, aký ten vývoj, ako tento vývoj. A čo oni akože očakávajú od neho? Akože v zmysle tej iného postoja k Sýrii, čo? Že má Turecko začať ho podporovať? Podporovať Sýru vojenský v boji proti islamskému štátu? Alebo to ne, nevieme presne, že čo ne, ne, žiadajú? Ne v tomto smere. To poďme na to pozrieť sa. Ja ako, ako obyvateľ Slovenska chcem od Turecko, aby skontrolovali tí ľudia, ktorí prichádzajú ako utečenci sem cez turecké územie. Všimnite si Teroristi chodia smerom do Syrii cez turecké územie a utečenci vo veľkom štíle cez Turecko idú do Grecka alebo Talianska. Verte mi, na 99% utečencov aj z Afriky odchodia cez, cez Turecko. Čo je očakávame od Turecka? Aby kontrolovali tie ľudia a zabránili ich pohyb smerom do Európy. Syričania tu iste žiadajú. Chceme od vás, aby ste jednoducho zabránili priechod týchto teroristických organizácií cez vaše územie. Turecko tu nerobí. Turecko je nahnevané na Európsku úniu a je privítané tu na prezident Rajab Tayeb Ardugan, bol tu v Bratislave vo veľkom štíle, bol prijatý. To je veľký kiskopriateľ, no. Predstavte si v čase, keď celý svet pripomína to výročie genocidy Armenov. Bol tu prijatý a vôbec pred ním nebola nastolená určitá otázka, že cez vaše územie Priateľ náš, aký je jeho priateľ, prichádzajú utečenci a nám to robí problém v Európskej únii. Absolutne nie. Vymenili si krásne pozdravy, a ja neviem, akým spôsobom ústavní činitelia myslia. Toto očakávajú Syričane, že už tá nová turecká vláda bude sa správať ako susedný štát minimálne v tom, že jednoducho na jej územie nebudú, nebudú rozmiestnené všedejaké tábory na to, v ktorých sú ozbrojenci No Keď ste hovorili, že tomu nerozumete, tam je samozrejme viacero otáznikov v prípade islamského štátu, ktorými, to je legitímne sa pýtať treba a, a aj povedať, že niekedy zastáva rozum. Že, že ja som niekedy čítal, možno to číslo nie je celkom správne, že, že islamský štát má nejakých 70 tisíc bojovníkov. No tak že 70 tisíc bojovníkov a teraz, že sírska armáda má 200 tisíc bojovníkov a plus ešte musíme rátať, že Kurdi hore na severu bojujú tie pešmergovia, plus ich bombarduje Amerika zo, zo vzduchu a a plus ešte s nimi bojujú irá, irácké vládne vojska, že ja si... Viete, tie počty, neviete, neviete to logicky pochopiť, že počty vám nesedia, že keď je na jednej strane že 500 tisíc bojakov a na druhej 70 tisíc, tak tých 500 tisíc by tých 70 malo odstraniť veľmi rýchlo. No a potom, potom musíte dojsť až do, také, do konšpirovania, že, že tak potom ale to vyzerá, že keď sa nedá poraziť 70 tisíc ľudí, tak potom musí byť zámer neporaziť 70 tisíc ľudí. Potom to musí byť ako, ja som aj dnešnú reláciu tak nazval, že, že vítajte v Orvelovskom svete, že čítali ste Georgea Orvela. 1984, známy to román, a tam bolo tiež to, Eurázia bojovala z, z oceány, oni vlastne ani nebojovali, len si to sami bombardovali na svojich vlastných občanov, tak tu, tu vyvstáva otázka, že že či nie je v eminentnom záujme Ameriky hrať tu také divadlo, že na jednej strane síce bojujeme proti islamskému štátu, sem tam nejakú bombu zhodíme, ale na druhej strane túto pozachrbáru rukov im podáme nejakú podporu, lebo sa nám to v danom regióne hodí, pretože s Bašarom a máme dlhodobo problémy, pretože svoje záujmy máme v Saudskej Arábii, ako ste hovorili, všetky tam už privatizované. A plus ešte tam máme to Turecko, ktoré tiež tam má svoje záujmy, tak viete, že... Že áno, že hrozná konšpirácia. Teraz mi povedzte, že, že, či zase je to úplne že uletené, že keď poviem, alebo si myslím, vyslovím takúto domnenku, že ja mám obavu, ako občan tejto krajiny, že jeden z našich vážnych západných spojencov podporuje islamský štát. Aby sa dal poraziť, že je to úplne uletené, alebo niečo na to môže byť. Viete, Francúzsko vôbec netají sa tým, že sírskej ozbrojenej opozície dodáva zbranie. Oni to nahlas hovoria. Američania tiež nahlas hovoria, že my dodávame zbráne tzv. umiernenej ozbrojenej opozície. No, akým spôsobom chcete mať kontrolu nad tým, že komu práve idú tieto zbráne? To je jedna otázka. Končia, Druhá otázka. Islamský štát ako... Teroristická organizácia je najbohatšia zo všetkých. Má všetky ložiská ropy v Iraku, na severe Iraku a v Sýrii. A kto od nich kupuje túto naftu? No. Nedávno hollywoodským spôsobom vstúpil komando americké, určite ste to zachytili, na územie Sýrii a zabil hm, osoby menom Abu Sayyaf veľmi vysokej, postavenej osoby v organizácii Islamský štát. No ale tu je tá osoba, ktorá je zodpovedná za predaj nafty. Nezhodli s ním o cenách. Aj on sa nedohodol z Amerikou na Určite, cenie ropy? kvôli čomu ho zabili. Však nezabili nejakého, nejakého eh, ja neviem, manažera eh, eh, vojenský. To znamená, kto kupuje od Islamského štátu plyn a, a, a nafty že toto je, sa dá kontrolovať. Amerika má obrovské skúsenosti, akým spôsobom dokáže ten finančný tok, ktorý hmm. prichádza v tomto svete, mať pod kontrolou. A majú naozaj všetko pod kontrolou. Prečo jednoducho každý deň sa pomilia Spojené štáty a hodia zbranie a pomoc a nakoniec sa odcitnú na strane Islamského štátu? To už sa nedá to údaj. Sa nedá. Preto treba nahlas to hovoriť. A to, že keď oficiálne média to nehovoria, to neznamená, že to Nej. pravda. Islamský štát <kým> e, nemá žiadne družice. My družice máme, predsa. Nemá letectvo? My to máme. To znamená, zničiť túto organizáciu je to možné, ale je v záujme supervelmoci veľmoci štáty americké, aby táto organizácia operovala na územie Syrii a naozaj zosadila režima Bašarála. No, ono to môže znieť akokoľvek zvláštne, divne, strelene, konšpiračne, ale tak história dáva v tomto smere celkom zaujímavé vysvetlenie, že by to až také bláznostvo nemuselo byť, pretože je celkom známe, že ako to vyzeralo v Afganistane v prípade vzniku také organizácie ako al qaeda ako američania školili americká CIA práve týchto ľudí mužahidov na boj s vtedajším vojskom sovietskeho zväzu, ktoré okupovalo Afganistan, Čiže už sa to udialo. Viete, ja by som chcel ešte opútať vašu pozornosť na jednu záležitosť. O židovskom štáte za začalo hovoriť za posledných dvoch, troch rokov. Predtým nikto nehovoril, že izraelský štát by mal byť mať tento prívlasok židovský. Mm -hmm. No, viete, keď existuje islamský štát, stáva sa legitimným právom aj pre Izraelčanov, aby mali židovský štát. Aha. Potom je legitimným spôsobom, aby vznikol v Libanoni kresťanský štát. Čím to je? Hm. Palestínčania v rámci rozhovoru odmietajú uznať Izrael ako židovský štát a hovoria, nazvete ho ako vy chcete. Ale nechcete odo mňa, aby som vám tú zelenú dal ja. Prečo ja mám vás uznať ako židovský štát? Tam je 30 obyvateľstva, nie sú židia. Mm -hmm. Sú kresťania, sú muslimovia a podobné. Ale existencia židov e, islamského štátu tak dá legitímne právo Izrael, aby nazval sa židovský. Dokonca dáva legitimné právo aj iným, iným slobodným zaujemcom. Preto je našou povinnosťou stať sa proti i tomuto termínu k druhému termínu. Informácií spolahlivé však tu sú aj v médiách. Všetci ozbrojenci na juhu Syrii, ako náhle majú nejaký vážny problém, chodie do Izraela liečiť. Minulý mesiac ich bolo okolo 420. Ozbrojencov príde komando izraelské voj, vtrhne na územie Sýrie, vezme tých zranených a lieči ich v nemocniciach. Dokonca aj predseda vlády bol ich navštíviť, ako želat im rýchle ozdravenie. Ale že tých zranených umiernenú opozíciu? No tak žiadnu umiernenú Ja viem, ale to sa Nie, dokonca Izraelčania sa s tým nepozastavujú. Oni hovoria Al-Nusra. Al-Nusra je to Al-Qaeda. To je odnož Al-Qaidi. Jednoducho hlasia sa, ako aká al -Kaide. Ale podporujú ich jednoducho. Pod... Celé hranice s Izraelom je to raz Al-Nusra. Čím tu je, že boja sa Asada a sa nebovia islamisto? Čím tu je? No pretože tá dohoda existuje. A ak je dohoda s Izraelom, a komžite tá dohoda je aj so Spojenými štátmi americkými. Záujmy sú jednoznačné. Namiše, idem prečítať mail, ale ešte jednu vec v tomto smere chcem spomenúť, lebo keď sa bavíme o tom, že ako je možné, že ten islamský štát funguje pri toľkých bojovníkoch, koľkých má, aj keď treba brať do úvahy, že tam silná vízia tých ľudí zjednocujúca a tak ale predsa 70 tisíc ľudí je vždy diametrálne menej ako nejakých 500 tisíc na druhej strane. Ale aby ste hovorili o tej rope, že tam idú veľké zisky a to sa nedá dnes vystopovať, čo je zvláštne, že sa to nedá, ale ďalšia vec, viete, ešte poukazuje na takú veľmi škaredú tvár západu na také naše odporné pokrytectvo ktoré my sami tu máme jeden z obrovských zdrojov z príjmov eh, takto, že jeden z obrovských obnosov peňazí ktoré dostáva islamský štát je za predaj historických artefaktov ktoré sú ulúpené zo Sýrie a z Iraku to sú, to sú že historické pamiatky spred nášho letopočtu. Ešte o kresťanoch nikto ani nesníval, ani 6000 rokov dozadu a takéto pamiatky. A teraz, kde si som čítal, že sa zahrá divadielko, to sa to zniscenuje, že ak tí islamisti niečo rozbíjajú, a to sú makety, originály končia v zbierkách bohatých západňarov, ktorí veľmi dobre platia. Toto, toto hovorí človek, Riaditeľ iráckého múzea hovorí, pilia sa sochy originály, hlava ide neviem do Ameriky, ruky idú tam, proste sa to predáva. Kúpujeme to my na západe. My máme peniaze na to, aby sme si to kúpili. Zahrá sa divadelko rozbije sa maketa a originál skončí u nás a my si to zaplatíme. islamský štát dostane peniaze. Toto sa dihalo historicky mnohokrát. Deje sa to aj dnes. Treba ľuďom utvoriť oči, treba o tom hovoriť, pretože ľudia nevedia. E, toto je jeden z tých dôkazov, že naozaj celá tá teroristická organizácia je v ich rukách. Viete, ak napríklad slobodný vysielač zavolá armáde a povie im, že dostal som hrozbu, potrebuje 40 alebo 50 príslušníkov armádie, aby ho chránili. Ale kedy traja ozbrojenci sa dostanú do obci jednoducho a začínajú hrdla podrezať, tak jednoducho už majú celú to obec po rukách. Takže tie počty taško pre armadu, ktorá je vycvičená, aby bránila hranice krajiny a teraz je nútena bojovať vo vnútri, ako milície, ako, ako, ako boji z, z jednej ulice do druhej. Západ pokryteckým spôsobom podporuje túto túto špinovú vojnu na Syrii, ale o to nebezpečnejší, že to nebezpečenstvo sa dostane sem do Európy. Mm. Toto Európa zaplatí veľkú cenu za to a preto okolo toho by sme mali hovoriť. Dobre, ešte Utečen, veci... Utečenci, ktorí začali, som, no. ktorí začali prechádzať sem a tie kvóty v Európskom parlamente, ja to porovnávam aj, to, že to je ešte horšie ako atomová bomba nad Hirošimou. Toto urobí veľké problémy pre Európu a netreba to vnímať tak, že máme tu máme nejaký problém. Ľudia, áno, ľudom zle sa žije, áno, zle, boja sa, všetci majú strach, utekajú, ale musíme riešiť chorobu a neprejav tej choroby. To znamená, Európa už musí prestať byť vazalom v Spojených amerických a musí prestať predávať zbráne týmto ozbrojencom. Núti svojich partnerov, či sú to v Turecku, alebo v Jordánsku, alebo inde, aby spolupracovali s týmto legitimným e, režimom, ktorý je bez tejto spolupráci jednoducho poraziť. Tento islamský štát sa nedá a nás tolí tu určitú stabilitu. Hovoríte o podpore Bašarovho režimu. Najisté spoločnú reč, viete, 626 tisíc utečencov za rok 2014, očakáva sa, že v roku 2015 počet týchto utečencov bude ešte viace smerom do Európy. Už sú tu kvoty, zatiaľ je to zabránia jednotlivé krajiny, ale to je dokedy, potom sa stane realito a e, naozaj je to hrozba hmm. pre identitu tohoto národa, ktorý je tu. Tak to ste vlastne odpovedali už na jednu z otázok, mailových Vladimíra, ktorý sa toto pýtal ešte v úvode relácie, tak som si to chcel takto ku koncu e, zašanovať, lebo som vedel, že sa k tejto téme budeme venovať skôr takto v závere relácie, takže to ste mu odpovedali otázku na Udečencov a máme tu ešte jednu od Alexandra. Pozdravujem pána Džalala, rádio Vysielač, Vďaka za podrobnú analýzu a informáciu, o ktorých väčšina poslucháčov sme nemali doteraz ani šajnu, tak ma napadlo, prečo Slovensko nemôže využiť lepšie povedané zhodnotiť takú kapacitu, akým je dnešný diskutujúci. Myslím tým, že naša diplomacia by sa mohla, by, že by naša diplomácia mohla byť v role mierotvorcu a ponúknúť sa svetu ako štát, ktorý má záujem o vyriešenie krízy na východe, čím by sa mohlo vyriešiť aj problém utečencov. Keďže viem, že pan je komunista, či on sám v tom nevidí určitý politický handicap. Ďakujem za túto otázku. Bez ohľadu na tom, aké ideologické východiska máme, ale v otázkach týkajúcich sa štátu, to treba sa správať štátnicky, naozaj vaša výzva smerom k ministerstvu zahraničných vecí, aby sme sa správali tak trošku inak, jak sme sa správali doteraz, je je, je um, potrebná. Mm -hmm. Malé krajiny, akým je Slovensko, je jednoducho brenej právo, musí byť veľmi dôležité. Nemôžeme súhlasiť s otázkami, akým je Kosovo napríklad a podobné záležitosti. Musíme sa správať ako malý štát a stať sa takým mostíkom Netreba sa bát, pretože, pretože o miery a stabilite jednoducho strach nesmieme mať. Bez ohľadu na to, myslím si, že každý by mal vnímať to, čo sa deje podľa určitých kriterií, ktoré má a ja ich vnímam očami komunistu a som nesmierne hrdý za to. Hm. To je dobre, to sa mi páči. Keď má takýto postoj. Ja nemám rád prezliekačov, kabátov a taký čo si stoja za svojim názorom dolu. A, a inak môžeme niekedy aj na túto tému robiť reláciu, ale dneska som toto zámerne nevyťahoval, lebo hovoríme o inej téme. A, a, ja otázku som chcel ešte jednu prečítať od Zuzany, ktorá tiež ako chváli reláciu, ďakuje za analýzu a tak ďalej, ale pýta sa, že. že a to je také tak tiež, aj poslucháč tuto to písal v maili, že prečo Slovensko nemôže využiť lepšie povedané zhodnotiť takú kapacitu, akým je dnešný diskutujúci. Tak Zuzana sa pýta, že či, ste, či sa viete s týmito informáciami dostať do tých veľkých médií, alebo máte problém? No tak musím, musím diváčke sklamať. Média nemajú záujem o takýchto podrobných analýz. platí tu určitý pulvár, Um, skratka vlastne pustia. Ja sám som mal túto snahu, napísal som, poznám mnohých, mnohých vplyvných, prípadne aj kolego novinárov v tých jednotlivých médiách Žiaľ, aj otvorené povedia medzi štierma očami zkrátka takýmto spôsobom nie ste akceptovaní. Nie len preto, že ste komunista alebo podobné, ale preto, pretože jednoducho tie informácie, ktoré prechádzajú zo západu, ktoré opisujú situáciu na blízkom východe, tak toto má byť, pretože je to súčasť tejto mediálnej vojne. Prebieha mediálna kamufláž a iné hlasy, jednoducho nie sú vítané. Preto som podakoval rozhlasu slobodného vysielača, prečože sa nebojí byť alternatívou a ponúknúť divákom určitú, určité, určité iné vnímanie než to, čo je v tých oficiálnych médiách. My vám zase ďakujeme, že ste prišli, že ste boli ochotní sa cestovať z Bratislavy, Senku na Andobánskej Výstrice. Ešte jednu vec som chcel s vami rozriešiť, však už v minulosti sa ukázalo v prípade Sýrie, že im veľkú pomocnú ruku vedelo podať Rúsko práve v súvislosti s tými chemický Nebyť zrejme tej aktivity Rúska, tak by to dnes vyzeralo úplne inak v Sýrii. Nedá sa nekým spôsobom očakávať, že v súčasnej situácii, keď tam teda šarapatí islamský štát už s akoukoľvek podporou teraz, hej, tak nedá sa očakávať nejaká väčšia podpora Rúska v tejto to veci. Ja som kde si zachytil, že rúský prezident nedávno rokoval s irackým myslím, premiérom a bavili sa aj o konkrétnej pomoci vojenskej v boji proti islamskému štátu. Neočakávate nejakú väčšiu podporu alebo zainteresovanie Ruska do tohto konfliktu, Ruska ako krajiny, ktorá podporí práve Sýriu a súčasný sírský režim? Viete, mnohé deti už, ktoré dnes majú 4 alebo 5 rokov, ak sú ženského opohlavia majú meno e, Rusia. To znamená Rusko. Sýrii? E, jednoznačne. Veľkú oblúbu v Sýrii má Rusko, pretože e, jednoducho zastal v Bezpečnostnej rade OSN. Ja osobne neočakávam nejaké vojenské e, výdatné pomoci akože na zemi. E, ba naopak v poslednom období silnia a či náhodou Rusko nevykšeftuje so Západom v rámci urovnania vzťahov v Kieve, ja si to nemyslím. Myslím e, si, že je v záujme Rúska podporiť, podporiť snahy syrského prezidenta nastoliť e, mier v Syrii, pretože úprimne poviem a otvorené. Za Damaškom a Kievom už nič nie je iba Moskva. Je v záujme Moskvy, aby pomohli syričanom a Ukrajincom pretože nemôžu si nechať Moskvu len tak otvorenú po nejnič. Osobne si myslím, že táto podpora bude, ale to bude aj v rôznych rovinách. Netreba hned myslieť len na tú vojensku podporu. Ľudia, ktorí sledujú to dianie v Sýrii a takisto aj v Iraku v súvislosti s islamským štátom, tak dnes nepočúvajú nejaké veľmi pozitívne informácie v prípade, že teda by sa nejak darilo ten islamský štát potlačať. Práve naopak, sprúde skôr tie informácie, že islamistom sa podarilo zodobiť zase takéto územia, už majú toľko územia a nadpolovičnú väčšinu územia. a Stále počúvame o ďalších a ďalších územných získoch. Ja viem, že sa vám o tom asi ťažko hovorí a zrejme to je ťažko priznáte nejakým spôsobom, ale je tu reálna hrozba, že by islamský štát mohol dobiť celé územie takých veľkých krajín ako je Sýria alebo Irak, že by ich mohol úplne kompletne celé obsadiť? Viete, ja som mnený vojenský expert. Ani nechcem ním byť. E, takže nejaké informácie vojenského charakteru e, sám nedokážem ich nejakým spôsobom e, spolahlivo e, vyhodnocovať. Mm -hmm. e, faktom je, že v poslednom období určite také strategické miesta e, e, e, stratila Syrská armáda, ale na určitých miestach ba naopak, získala Viete, ak Damašk sa rozhodne niekomu dať kľúče svojich brán, tak asi vie, komu to dať. A ja to nehovorím len tak básnicky. Ja osobne myslím si, že príroda to ani nedopustí, pretože tu by bolo hrozné už. To znamená, tie hnutie krajiny odporu, ak neprežijú, tak je to obrovský problém. Áno. Ja tiež prichádzam sem do toho rádia s vedomím, že to nikdy nebolo ako dnes, že vieme narátať asi 10 lokálnych vojen a každá jedna lokálna vojna je hrozba medzinárodnemu mieru. Tak si predstavte, že vieme narátať teraz Líbia, Síria, e, Palestína, e, Libanon, Jemen, Ukrajina. No, niektorí rozprávajú a hovoria, že svet sa spláznil. Nie. Priatelia, svet sa nesplaznil. Tento systém, ktorý tu panuje, nezaslúži žiť a preto prichádzam až z Bratislavy do Banskej, <laughs> diskutovať, pretože odmieta umrieť ten systém. Preto treba o tom hovoriť a je to výsledok e, veľkej krízy, v ktorom sa nachádza tento systém. Pevne verím, že budúcnosť bude lepšia. Inak neprežijeme že ste v tomto smere veľký optimista, aj? najnapriek tým negatívným ktoré sa momentálne dejú. Uh, jednu ešte, ale jednu frakciu sme ešte v tomto celom zabudli spomenúť a to by ma mrzelo, keby sme týchto ľudí nespomenuli, lebo ja osobne neznali veľmi pomerov, samozrejme v týchto krajinách, ale len tak ako čítajúci Európan uh, si v nejakým spôsobom tak sú mi uh, sympatická skupina kurdov, ktorí sa vedia Veľmi intenzívne brániť, čak ukázali to už v prípade Sadama Husajna, ukazujú to teraz aj v prípade boja s islamským štátom, keď si dokázali udržať svoje mesto kobané, um, vedia sa pobiť naozaj o svoje vlastné práva a právo žiť a vlastniť svoje územia. Uh, ešte, ešte týchto sme nespomenuli, ako v tomto celom všetkom figuruje práve kurdská menšina, lebo to som sa vás spýtať a teraz mi to napadlo, ak sa pozerám do tohto svojho počítača, že na toto som sa vás ešte zabudol opýtať a ja mám ešte nejaký ten čas, tak skúste mi ešte na tých kurdov nejak odpovedať lebo kurdi majú problémy s, s Tureckom, Turecko má problém s kurdmi kurdi kde v tomto celom stoj, ako podporujú? Oni sú taká samostatná jednotka alebo tiež sú na niekoho strane? Viete, Kurdy zaslúžia mať solidaritu kedykoľvek. Majú moje sympatie, mimochodom mesto Kobani, tu je kurdský názov tohoto mesta, arabský názov je Ain al-Arab, to znamená arabské oko. Mm -hmm. e, martírky a martiro kurdského etnika bojovali o to oko e, s celou hrdosťou. Kurdy, zastupcovia kurdskej menšiny v Syrii sú v spolupráci s týmto režimom, ktorý je. Dokonca, ak pozrete na mapu, vojenskú mapu Syrii, zjistíte, že na, severe, na severovýchod krajiny je prítomnosť cizické armády práve na tých územiach, kde to, kurdsky, kontrolujú kurdsky, kurdska kurdskej ozbrojené uh -huh. skupiny, ktoré bránia svoje mesta, ako domobrána dokonca sa volá. Kurské pešmergovia či pešmarga. Kurdovia, ak nikde získajú svoj štát, a pevne verím, že jedného dňa aj dožijú. Kurdistan chcú získať. Nejde, trebárs, či... tak to tu bude na území dnešného Turecka. Uh -huh. e, tam, kde sa nachádzajú na územie Syrii, nemajú spojitosť. To znamená, na výcho, severo, vý, eh, severovýchod krajiny sú, je tá eh, menšina národnostná a na severozápad a sú spojené cez turecké územie. Eh, pokiaľ Turecko eh, bude taký, aký je, tak eh, myslím si, že ešte eh, Kurdi musia čakať na ten moment, kedy im eh, vznikne štát a ja im to želám, ale v tomto momente želám, aby, aby prežili, pretože menšina v takých veľkých zlomoch nemusí prežiť. Mm. Majú môj, môj rešpekt, majú môj obdiv, tak ako aj deklarovaný váš. Moj určite, lebo som videl, ako sa byli ako naozaj levi a tam, tam bola taká taká zvláštnosť, že vlastne v hradoch bojujú, ako ste vypovedali, ženy. A to je vlastne pre islamistov, džihadistov, pre bojovníkov islamského štátu veľký problém, pretože keď jeho zastreli alebo zabije v bitke žena, tak on podľa tej ich viery proste nejde potom do neba. Čiže oni, že sa tých žien veľmi boja, tí, tí, tí džihadisti nechcú s nimi teda bojovať a oni patrične, tie kurdské bojovníčky si z toho teda aj uťahujú dosť intenzívne, takže majú naozaj môj obdiv. Čo ma mrzí, čo bolo také dosť ťažké sledovať, keď sa viedli boje o Kované, tak to bolo vlastne to je mesto na hranici s Tureckom. A na tureckej hranici boli vlastne tanky turecké, ale ne, nezasiahli, nepomohli Kurdom v boji s islamským štátom, ostali na hranici Turecka a čakali, čo sa udeje, že ak tí islamisti dobijú to mesto, tak proste oni len tam budú na tých hraniciach, že v prípade, ak by chcel islanský štát do Turecka v Trm, tak potom zasiahnu, ale, ale že nepodporili tých kurdov. A to, to mi ešte skúste vysvetliť, tam to až taká veľká nenávizňa, funguje, alebo niečo také podobné, že, že, že áno, ti pomohli? takýmto zbabelským spôsobom e, e, e, sa správali e, Turci, žiaľ. Ja mám veľa inač tureckých e, priateľov a e, to samozrejme, keď hovoríme ano, ano. o tejto garnitúre, tej, hey, presne, ktorá, to ktorá dnes, o, režime, nie, o vládne. E, Turci, e, Turci, či Kurdovia sa nachádzajú asi v piatých štátov. Uh -huh. e, historicky najlepšie miesto, kde mali svoje práva, zhoda okolností, a to je tá e, ironia, na územie Iráku počas začiatky vládnutia Sadama Husajna. Lebo dal im autonómie, mm -hmm. samozrejme vydobili to oni svojim, ale nevojenským, ale mierovým Hej. správaním, dostali svoju autonómiu a tam jediné miesto okrem sovietský zväz, kde sa študovala kurčina ako taká. Ale v Sýrii nikto nebol prenasledovaný z tohoto titulu, že je to kurdsky yeah. a podobné. Nemali určité práva, dožadovali ich samozrejme, tie kultúrne práva a tak dále. To si dostali už v poslednom období, tesne počas tejto krízy v Sýrie. V Turecku mali najviac útlaku historicky. A Turci použili Kurdov z neznalosti, z náboženstva alebo z rôznych dôvodov. Vtedy, keď vznikla tá genocída na Armenov, mm -hmm. použili strašne veľa to príslušníko toho príslušníkoho etnika ku zavraždeniu. E, boli, boli bod vplyvom náboženstva tie vodcovia, viete, to nebola tá osveta až taká veľká. E, preto e, Turci vedia o tom, že budúci kurdský štát jeho centrum bude na územie Turecká. Preto tá, dokonca ich neuznajú ako etnikom, hovoria o nich Turci hôr. A keď tak o v poslednom období už začali byť povoliť určitým rozhlasovým staniciam, tak váše, aby kurdským, kurdským jazykom mm -hmm. oslovili obyvateľstva. Ale bojovníci, bojovníci práve z Turecka prišli na pomoc na pomoc Kubaní a Tam je to historický konflikt a historické túžby a taký je blízky východ. Dobre, posledná otázka v rýchlosti odpovedň od Janky. Jednoduchá otázka, asi tešie že Tak povedzte nejakú, že, že serióznu prognózu pre Sýriu. Ako to vidíte do budúca? Eh. Je to veľmi ťažké, žene nás nádej, že predsa zajtra musí byť lepšie, ale tie informácie, ktoré prichádzajú, ta zmena v Turecku, to, to trošku ako také uteplenie vo vztahu medzi Ruskom a Spojenými štáty americkými, dodajú nám nádej, že zajtra bude lepšie. Ja pevne verím, že tento sekulárny systém, ktorý panoval teraz v Syrii bude panovať nadalej, že náboženská sloboda bude náboženskou slobodou v Sýrii, tak ako bolo doposial, a že oblast Stredného východa nebude vyprázdnená od, od kresťanských príslušníkov, lebo je to zámerom. Myslím si, že strach je opodstatnení, ľudia majú strach a zo strachu z budúcnosti utekajú. Príroda nemôže dopustiť to, aby tieto teroristické reakčné síly vládli v Svetej Zemi. No, nevládli by. Stačí na to jedna jediná vec. Stačí ich prestať podporovať. Finančne, logisticky. Bojenské, inak. Ak sa to diať bude, tak samozrejme tieto sily budú pôsobiť ďalej. V každom prípade vám veľmi pekne pán Sulejman ďakujem, že ste prišli a mám s vami plány do budúcnosti. Hádam sa vidíme opäť. Takže toľko na dnes dakujem ešte raz toho, vážený písovaní Žal ja. Sulejman, analytik, orientalista arabského povodu Hlavne je to pre dnešnú reláciu, že je človek, ktorý sa narodil a žil v Sýrii, takže máte dnes informácie z prvej ruky. Takže ešte raz ďakujem a samozrejme aj vám, vážení poslucháči, aj za to, že ste sa mailovo zapojili do tejto našej dnešnej témy. No a budem rád, ak nás budete počúvať aj ďalej. O pol hodinu príde pán doktor Ludvík Nábielek a budeme sa baviť práve o tiež téme, ktorá nebude veľmi vzdialená tomu, čo sme hovorili v tejto našej dnešnej dvojhodinovke, pretože v rámci takých ozvien sa vlastne ešte vrátime k relácii z predminulého týždňa, keď bol hosťom Eduard Chmelár keď sme sa bavili o jeho iniciatíve zjednotených zámer. Takže ak vás táto téma zaujíma, tak nás počúvajte ďalej. Určite sa s vami v tejto chvíli aj Boris Koroni. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.